Nagyvárosi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Üdvözlőnöket! Kolundzsia Gábor és Bányai Géza, a témánk pedig ma a Duna Stratégia a Duna a Védelme. És vendégeink pedig Bádos Deák Péter, a Duna Karta elnökségi tagja. Jó napot Valamint fejse Tamás, a Magyar Közlekedési Klub oszlopos tagja, valamint a Világazat-Szakaszakai Kutatóintézetnek is szakértője, közlekedés tervezőmérnök. Jó napot kívánok. A témánk ö, többször is előfordult már ebben a műsorban, tehát a Duna. Ö, nem csak a rakpartok miatt, a miatt is, kétségtelen, de a Duna sokkal több annál, mint a Budapest Dunai rakpartok, amelyeket, akit még eddig nem hallotta volna, ö, szeptember másodikai hatályjal, a Nemzeti Erőforrás Miniszter rendelettével védetté nyilvánított, tehát műemléke nyilvánított, ez mindenképpen siker, ö, de most nem erről fogunk beszélni, hanem a Duna stratégiáról és a Dunavédelméről. Ez is már téma volt ebben a műsorba. Most sikerült megnyerni bárdos Deák Pétert, aki hát belülről, közelről ismeri ezt a témát. Talán közismert, hogy a közelmúltban, tehát a magyar EU elnökség időszakában elfogadták a Duna stratégiát, ami 14 országnak a együttműködését határozza meg a Duna mentén. Tíz országot érint ez a folyó, ami egyedülálló a világon, ami a folyónatságban, és jelentőségét is mutatja, meg a térségnek a szétesettségét is. Már voltam, amikor három országot érintett, de ezt az zárójában mondtam, és hogy de 14, hogy olyan országok is tagjai ennek a regionális együttműködésnek, amelyek a Dunának csak a vízgyűjtője érint, sőt Lengyelország személyében még olyan is, amelyeket még, még az se érint. De egy nagyon hát Már nem van, tudok róla, mert a Dunajec az éppensége fölfelé folyik át a ott, Kárpátokon. Ott van egy, van egy, egy kis, igen, akkor ponta, valamit tud a Tamás, amit hiába hát a szakértő, a, vízgyűjtő, a szakértő. A vízgyűjtő, szakértő. A vízgyűjtő, az Na az az de az, az erővel, Olaszország is lehetne, van még, igen, igen, mert, mert Olaszországnak is van egy kis, szájcig, meg Svájc is lehetne sem, tagja, igen. és se ország is lehetne tagja, de most nem ez az érdekes azért, hanem az, hogy 14 olyan ország, melynek azt hiszem a 8 az Európai Unió tagja, 6 meg nem tagja, tehát átnyújulik ez az együttműködés az Európai Unió határain, és Hát mindezt a legmagasabb szinten, államfői, kormányfői szinten fogadták el az év közepén Budapesten. Ami hát külpolitikai sikernek is elkönyvelhető, hogy egy ilyen stratégiát Budapesten fogadtak el. No de hát ahogy mondani szakás, ördög a részletekben van, hogy mi is van ebben a Duna stratégiában. Mi a tartalma, és jó-e nekünk, kedvező-e nekünk Magyar Magyarországnak, és kedvező -e a Dunának mint ökológiai rendszernek ez a Duna stratégia és tulajdonképpen a mai műsorban erről fogunk beszélni. szóltak, hogy mit... Hát ö, mi, a, mint a Dunakarta, Dunarégió stratégiával kapcsolatban elég skeptikusak voltunk és vagyunk is. Tehát ez a elfogadott, ö, több ilyen elfogadott stratégiai nyilatkozat volt egyébként. Ö, mi ezt úgy, vagy én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy azért ezek ö, a Közösen elfogadott nyilatkozatok olyanok, mint egy telhetetlen gyereknek a karácsonyi kívánság listája. Tehát benne van minden, és benne van mindenek az ellenkezője is. Tehát példákat mondok, energiatermelés, hajózás fejlesztése, a vizek védelme, ivóvízbázisok védelme, a halászatnak a fejlesztése, turiszti, turizmusnak a fejlesztése. Tehát olyan ellentétes dolgok vannak benne, amik gyakorlatilag amiket gyakorlatilag nem lehet megoldani, úgyhogy mindegyiket fejlesztjük. Vagy az egyiket fejlesztjük, a hajózást túlfejlesztjük, és akkor a turizmus, a halászat, az ihóvízbázisok sérülnek, vagy pedig fordítva van, a prioritásunk az ivóvízbázisok, a turizmus, a horgászat, a halászat, a rekreáció, az egyedülálló tájnak a megőrzése, a tájképértékek megőrzése, és ez szükségszerűen azzal jár, hogy a hajózást úgymond emberi léptékek között kell tartani, tehát nem lehet túlfejleszteni, az olyan álmoknak ellen kell állni, amik azt mondják, hogy itt egy tízsávos autópálya van előttünk, a folyó, mert hogy annyi áru tudna szállítani, ez így van, csak el kell képzelni, hogy egy tízsávos autópályán mi más lehet csinálni. Lehet-e biciklizni, lehet -e pihenni, lehet -e, uh, egészséges levegőt szívni, mindezt nem lehet, tehát ezek teljesen ellentétesek egymással, úgyhogy uh, ez egy nagyon furcsa elfogadott stratégia, mert végeredményben az látszik benne, hogy uh, szabad teret engednek mindennek, és egy utólagos hát szkanderezés, birkózás lesz, hogy melyik, melyik projekt legyen mégis az, amik fut, mi legyenek a prioritások. Tehát gyakorlatilag nem jelöltek ki prioritásokat, ezt meghagyták az utolagos lobbyharcoknak. talán találás megszólom, mert lehet, hogy pont te is fogsz erre válaszolni. A két kérdésem lenne, mégis minden kettőtököz. Az egyik az, hogy a, a fejlesztés ugye egy, egy ilyen projekt terv esetén ugye ez a szó, hogy fejlesztés, az, az beugrik azonnal, hogy itt fejleszteni kell. Ahogy te említed a, a fejlesztést, az egy nagyon erős mennyiségi fejlesztésnek a, a képét, vagy rémképét vetíti előre. Vajon Fejleszteni csak így lehet-e, akár a, mondjuk a hajózást, nincs-e például ott minőségi fejlesztéssel lehetőség. Ez, ez az egyik a fel a, a másik pedig, ha már hajózásnál tartunk, és ez lehet, hogy Tamásnak sokkal jobban a szakmához tartozik, hogy valódi perspektíva -e az, hogy ha ott van egy tíz pályás autópálya, 10 sávos autópálya, hogy az megtölthető, ugyanannyi kamionnal, tehát lehet építeni akármekkora autópályát, hogyha az igény, de hát mire ez nem autópálya, hanem egy vízi közlekedési... Hajósztrádat hajósztráda, akarnak. Tehát hajósztráda, hajósztráda. Csak, a, csak az útvonalak kötött a, a, a kereskedelmi kihasználtsága, nyilván mivel még helyikezt kötött, mint egy autópálya, nem arra megy, amerre tervezik, hanem megy valamerre, és ahhoz kell alkalmazkodni, hogy igazából ezt akarják-e, vagy lehet-e, vagy érdemes-e mm. kihasználni ha tételezük fel, oda csinálnak egy ilyen széles víziutást. Én először a hajózásból egy kicsit visszalépnék, van időnk, és majd a hajózásra természetesen szó vagy sor fog kerülni, csak ha most mindjárt azzal kezdünk, akkor semmi másról nem lesz szó. Úgyhogy én arra szeretném először felhívni a figyelmet, hogy ennek a e, egész témának a hivatalos címe valahogy úgy hangzik, hogy Európai Duna Régió Stratégia. Tehát ez az Európai Unióban bevett cím, <kül> Tehát itt nem egy, bár ezt rövid el Duna stratégiának itt nem a folyóról, hanem egy területfejlesztési stratégiáról van szó, egy, egy régiónak, a, a, a, egy térségnek az összes ügyéről, és ennek egy része a gazdaság, és azon belül egy része a hajózás. És elég sok probléma van ezzel a ez a térségfejlesztési része is, úgyhogy mielőtt a hajózásra térnénk, én azt gondolom, hogy ezt nem át végig gondol. <coughs> Maga a, aztán, hogy még bonyolultabb legyen, ez a decemberben még az Európai Bizottság által meghatározott címhez képest ö, idén januárban vagy februárban, amikor a, a, a magyar ö, talán kormányhatározott, most nem tudom pontosan, kijött, ő meg a Régebbi elnevezést az Európai uh, Unió uh, Dunarégió, makrorégió makro stratégiát használta, tehát itt van még egy kifejezés, amire érdemes kitérni. Maga ez az egész ügy, tulajdonképpen, hát azt is mondhatjuk, hogy nagyon régi, mert tudjuk, vissza lehet szaladni, Kosut Lajosség meg Jásziaszkár, tehát a Dunamenti népek együttműködéséről korábban is volt szó. Én ugyan hozzá szoktam tenni, hogy sajnos ez mindig olyankor merült fel, vagy egy vesztett szabadságharc után, vagy egy vesztett világháború után, amikor tulajdonképpen igazából nem voltak pozícióban azok, akik ezt felvetették, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, és a szomszéd népek együttműködése, és a dunamenti népek együttműködése, ez, ez egy fontos pozitív gondolata, ami, amit egyébként nem szabad ö, mellékesnek, hibásnak tekinteni. De ez a mostani hullám, ez egész konkrétan, tulajdonképpen két és fél évvel ezelőtt kezdődött, 2008 közepett állján, és ezt a Baden-Württemberg tartománya, illetve Unn városa vetette föl. Tehát a két déli tartom, német tartománya, a Baden-Württemberg és a Bajorország, aki Németország részéről ebbe van, ez a Dunának a felső folyása, és aztán innentől lefelé. És ennek ezt fontos először végigondolni, ugye ők nyilván tudták, amikor ezt felvetették, hogy számukra ez miért fontos. Ezek a, ugye, a tengertől elzárt belső két német tartomány a Duna és a Duna menti országok az egy fontos gazdasági területe, és nyilvánvalóan számukra egy Európai Uniós olyan régió megalkotása, amelyikben ők a fejlett országok is vannak hozzá még, hát még Ausztria is, és aztán vannak hozzá. Kevésbé fejlettek. ez egy más pozíciót ad esetleg, mint akár Németországon, belül, vagy akár Nyugat-Európán belül ugyanez a térség, amit el tud magának foglalni. Én azt gondolom, hogy ez egy lényeges dolog. Ez nem jelenti azt, hogy ez nekünk ettől feltétlenül rossz vagy feltétlenül jó, vagy hogy Romániának ez ettől rossz vagy jó. Csak végig kell gondolni az érdekeket benne. És valóban minden ország, ha végignézzük, akkor valamilyen érdekkel becsatlakozik ez, és ezt támogatták is, hogy mindenki a saját érdekét, azt nyugodtan hangsúlyozza, akár kiabálja is. Ugye Ausztriának ugyanez a fajta, hát a kicsit a régi monarchia területé de is visszajön, és egy ilyen régióban megint becsatlakozik, és hát abban megint nyilván a fejlettebb országoknak bizonyos előnyei vannak ebből. Tehát egy, egy piac lehetőség, egy, egy kapcsolati lehetőség a gazdaságon belüli expanzió lehetősége. Most már közbevetőleg, hogy amikor a Bukarast B2-18 májusában megkötötték, erről kevesen tudnak, mert a töltelmködnek nem nagyon írnak róla, hogy bizony volt egy olyan pár hónap, amikor úgy nézett ki, hogy Románia vesztesse is mi, mi lesz, hogy nyertesek, ez kb. fél évig tartott, és akkor a magyar kereselmi flotta és részben a hadifotta és a monitorok levonultak az adónára, kiterjesztve a gazdasági érdekszférát, ami mindig is céljuk volt, ugye Bécsnek csak soha nem tudták elérni, hogy a balkán felé kiterjesszék a gazdasági és hát persze politikai érdekszférát. Csak jelzem, hogy ez mindig is egy... Igen, egy ez az, az egész közlekedésben alapvető, hogy a, a gyengés-erős közötti kapcsolat az az erős számára mindig egy, egy nagyobb előnyt hoz, tehát nem egészen szimmetrikus. Az út maga lehet szimmetrikus. A Duna az még nem is szimmetrikus, mert egyik irányból folyik a másik irányba, de mondjuk egy, egy autópályát lehet szimmetrikus. Által rossz Rosszeránban folyik. De ebből nem következik az útnál se, hogy az élvezett előnyök a vonal két végén, tehát a gazdagváigén meg a szegény végén azok egyenlőek. Persze vannak mindkét oldalon, egy, előnyök is, hátrányok is. Ha szabad folytatni ezt, hogy kinek mi az érdeket, Szlovákiának régi álma az, hogy, hogy Pozsonyhoz ne csak két tenger, mint most, hogy a, a, a, a Duna és a Majnarainak csatorna révén, ugye északi tenger és a fekete tenger, hanem valahogy a Odera, becsatornázásával tulajdonképpen egy, a keleti tengerhez is legyen egy kiárata, és hát ő, ő, ő nála ez, ez egy fontos, én azt gondolom hogy egy kicsit 19. századi gondolat, de azért ez egy, egy fontos hajtóerő. Magyarország, ha Visszaemlékszünk azt, hogy kezdetben mi, mi volt az, amit a legtöbbet hallottunk mindig az, hogy Magyarországnak vezető szerepe lehet ebben az együttműködésben. És ezt mindenki rá is hagyta, hogy hát, ha ez a mániánk, akkor legyen vezető szerepünk. Amikor Budapest külön foglalkozott azzal, hogy a Duna régió stratégiában mi legyen a Budapestnek a, a, a szerepe, és akkor azt a bölcs jelszót ötölte ki magának Budapest, hogy Budapest a Duna fővárosa. Most ez egy együttműködést jól meg lehet azzal akadályozni, Nem hogyha valaki szerint. egy ilyen Nem. szerint gondolatot bevet. Ha tovább haladunk, hát nyilván Horvátországnak, Szerbiának maga az a tény, hogy az Európai Unióval való kapcsolatok erősödnek, Ezek, ez egy fontos dolog benne, és nyilván ez meg is ragadott minden, ez rendben is van. Románia-Bulgária számára pedig nem is annyira a Dunai, hanem általában az infrastruktúra hálózatok, tehát az autópályák kiépítésének, <gül> és mi is azt gondolták, hogy hát mi, ha valamiféle ilyen ö, makrorégióba ők belekerülnek, akkor az, az, az megint egy lehetőség arra, hogy ezek elinduljanak, és akkor ha tovább menjünk Ukrajna-Moldávia számára, hát talán nem is annyira érdekes már, hogy ő nekik mi a szem, Egyáltalán, ha valami pénzt látnak az Európai Unióban, annak már örülnek. Na, ez a pénztlátás, látás, ez a következő gondolat, ez az Európai Régiók Bizottságában rögtön felismerült, hogy mindenki pénzt akar, is lát, pénz akar itt látni, ezért már nagyon hamar, 2008 végén, vagy 2009 elején meghirdette azt a, a három no cími, címen, ugye írhetté vált gondolatot, hogy az Európai Unió támogatja a makrorégió létesítését, mindenféle intézményi segítséget megad hozzá, de ennek ürügyén sem külön pénz az Európai Unió nem biztosít. Tehát vannak különböző fejlesztésre fordítandó pénzek, amiket át lehet csoportosítani, tehát egy más gondolatrendszerbe lehet ezt csoportosítani, de ezért külön pénzek nem járnak. Külön intézményrendszert erre nem kíván az Európai Unió állítani Európai Intézményrendszert, és külön jogszabályt nem akar erre hozni. De ez körülbelül úgy néz ki a számra, mintha ez a terv igazából egy adott pénznek a hát ilyen kvázi önrendelkezés, ilyen, ilyen demokratikus megoldás arra, hogy ez a régió ö, határozza meg a saját demokratikus fejlesztésének. Demokratikus, azt nem az... tudom, nem, Mondjuk, úgy, hogy ilyen pénz újrafelosztás. Hát de mindig, ezt a jelleget. Hát, ez irányú törekvését. De, hát, de hát ugyanazok kezében vannak pénz, akik Eddig volt, tehát tulajdonképpen egy korábbi meggondolást lehet esetleg. Hát igen, csak nem lehet azt mondani, hogy ez mondjuk Brüsszelben valaki kigondolták, és, és ez úgy lesz, hanem, hanem ez a régió a saját sorsáról gondol, gondolkodjon egy adott uh, kereten belül. Igen. Most pár szót szeretnék hozzáfűzni. Ez a régió, ugye itt elhangzott, hogy régió, makrorégió, nem véletlen, ugyanis azért nyilvánvaló, hogy ez nem egy régió. Tehát régiónak nevezni, Németországtól Ukrajnáig terjedő területet, ez egyszerűen abszurditás. Tehát abszolút egy, egy, egy mesterséges képződmény. Tehát gondolkodjunk például Magyarországi példában, tehát egy Balatont, Balaton körülti településeket nyilvánvalóan lehet régiónak nevezni, de valaki azt mondja, hogy nevezzük régiónak Rajkától Mohácsig levő településeket, akkor az, az, az teljesen abszurd, mert olyan... ezt európai perspektívába nézed, mert nyilván Magyarországi perspektívában a Balaton és könnyek egy régió, de ha, ha a széles Európát nézed az Urálig, akkor hát esetleg volna ok ráfogni a része. De, van egy keleti, egy nyugati, egy közeprésze, szóval, valamint, hogy van földközi, szóval, szóval túl nagy, túl hosszú, <coughs> tehát nincs, nincs egy, egy természet. Tehát mindig a balti régióra szoktak hivatkozni, hogy annak a mintájára, de a balti régió az egy teljesen természetes ö, ö, alakulat, ahol szükségszerű úgy mond, hogy az ott lévő államok, a, a balti tengerkölötti államok valamilyen módon összefognak és együtt dolgoznak. De így Németország-Ukrajna viszonylatban, és például hangsúlyozták, hogy, hogy ki kell emelni a történelmi, kulturális eh, hagyományokat. Most gondoljuk csak el a német-ukrán eh, kulturális, meg történelmi hagyományok. Német-román kulturális eh, eh, történelmi hagyományok, tehát azért mondom, hogy, hogy látszik az egészből, hogy egy teljesen mesterséges, az, amit Tamás mondott, itt gazdasági okok vannak egyértelműen, tehát a kezdeti ö, magyar tájékoztató, hivatalos tájékoztató anyagok, azok még néven nevezték, hogy itt valójában a bajor kis- és középvállalatoknak a megsegítése véget ö, karolták fel ezt a projektet, hogy azok úgymond ö, piacot nyerjenek kelet felé. Hát valójában ez volt az indító ok, és igazából szerintünk most is ez az indító. Dárknak ok. hoztam. menjünk akkor vissza erre a makroregió gondolatra, valóban ez egy fontos része, és az Európai Unió szempontjából tulajdonképpen ez lenne a legfontosabb része az egész eh, kérdéskörnek. Tehát ennek a Duna régió stratégia kérdéskörnek. A balti régió, hát, hogy Péter is említette, ugye körülülnek egy eh, tenger öblött, tehát ott egy, valóban egyfajta hagyományos és régi ö, érdekszférája bizonyos országoknak, tehát ennek megvan egy ö, múltja, és itt találták ki ezt a makrorégió fogalmat. De a makrorégióról az, azt írja maga az a rendelkezés, amiben ez felmerül, mert ugyan, a makrorégió tulajdonképpen nincs definiálva, ilyen hasonló kohézió országoknak az együttműködése, valami ilyesmi. Nem, nem, most ezt lehet, hogy rosszul idéztem, ez már ez torzabb fogalmazás, Ez egy ilyen politikai kifejezésnek, egy nem, valaminek a Nem akarják annak tekinteni, tehát hmm. mintának tekintik, tehát ez, ez érdekes módon ez húzódik egy darabig. A másik gondolat, ami a Duna mellett, és az egy pillancra kiugrok ebből a makrorégió gondolatból, egy ilyen szimbolikus összekötő kapocs a Duna, és ez egy megint egy, egy szép gondolat, és azt szokták mondani, hogy a Rajna az, az Euró, Európai Unió alapító országainak, a hat alapító országának, mint egy fölfűző kapocsa. Hát Svájcot is fölfűzi de és Olaszországot már tulajdonképpen nem, csak éppen odáig ér, de azért a vízgyűtő területében összes Benelux ország, Németország, Franciaország, benne van, önképpen öt országot mindenképpen fölfűz. Most, ha lerajzoljuk ezeket az országokat, és a azzal a magassággal, amennyi a e, egyfőreső e, GDP-jük nem, e, tehát GDP-vel, akkor az jön ki, hogy az Európai Unió átlagához képest olyan 120, vagy 100 és 140 között tehát egy ilyen tartomány vannak, ha Svájcot leveszik, akkor még valamivel kisebb ez a szórás, de mindegy, akkor is valami ilyen, ilyesmi. Tehát egy, egy 30-40 százalékos különbség van közöttük. Ha ugyanezt megrajzoljuk a Duna hossz elvénjébe, mert ezt nem fejeztem be a gondolatot, hogy a Duna meg a kibővülő Európai Uniónak lenne egyfajta ilyen szimbóluma. És ez annyiban igaz is, hogy valóban a Duna mentén az Európai Unió alapító országaiból, mint Németországból, a, a 95-ös csatlakozó országokból, mint e, Ausztria, a 2004-es bővülés országaiból, a 2007-es bővülés országaiból, meg a még csatlakozni vágyók, abból is a nem sokára csatlakozó, meg a nem tudjuk, mikor csatlakozó is benne van, tehát szinte minden nem, nem. rétege érvé, ér, kivéleten a déli, a ko, úgynevezett kohéziós országok, ez a por, Portugália, e, Spanyolország, e, ugye ez, a, ez az egyetlen kör az Európai Uniónak, ami nincs, hát meg a skandináv, ami nincs itt érintve, de, de, bocsánat, a skandináv belépés, ez még az Ausztriával együtt volt, tehát még ezt is lehet mondani, az, az érintve van. Tehát, ha, ha valami, akkor ez inkább egy hosszmedszete, az Európai Unió gazdasági probléma vagy, vagy lejtőjének, és ez éppen, hogy furcsa, hogy miért kéne ezt egy régióba rendezni, ezt a társaságot, mikor éppen különböző. És hogyha most itt is megnézzük azt, hogy a, hogy, hogy állnak gazdagságban, tehát ezzel a GDP, egyfőre eső GDP-vel, akkor azt látjuk, hogy van két olyan, Ország, tehát a németországi rész, meg az osztrák rész, ami az Európai Unió 120 án áll, tulajdonképpen még egy picit följebb is, mert a déli német tartományok azoknak gazdagabbak, mint az átlag német, de most ezt vegyük 120-nak. Aztán jönnek olyan 60 és 80 között, hát Szlovénia az, az magasabban van, ha Csehországot idevesztjük, az is még 75 körül valahol magasabban, és aztán ilyen 60-ig ereszkedik le, ebbe benne van Szlovákia, Magyarország, Lengyelország is benne lenne, és, és Horvátország is ebbe a tartományba tartozik, és akkor megint van egy lépcső, és akkor a 40% körül jön Románia, Bulgária, Ukrajna már 36, tehát ilyesmi. Hát ez, ez három markánsan kirajzolódó lépcső, és ha azt mondjuk, hogy ezeknek az országoknak, vagy bizonyos országrészeknek vannak közös problémáik, hát ez nyilván csak egy dimenzió ez az egyfőre GDP, és nyilván 25 dimenzióban meg kéne nézni, hogy, hogy mik is ezek a problémák, akkor ezek a valamilyen szempontból közös problémával rendelkező országok valóban jogosan mondhatják azt, hogy ő nekik az ő számukra egyfajta közös régió az hasznos lenne, ők az Európai Unióba az érdekeiket, ha nem egyenként, hanem ebben a hasonló problémájú országcsoporttal együtt próbálnak képviselni, akkor eredményesebbek lehetnének. Ráadásul. Meggyőzőbb lenne az, hogy mik az ő közös, valóban közös problémájuk. Tehát nem ugye az érvényesülne, hogy a legfejlettebb országok aktuális problémái hirtelen elterjednek és az egész Európai Uniónak, most éppen az, az kell, hogy legyen a, a pillanatnyi célja. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy makrorégióknak lenne értelme, lenne értelme arról, annak, hogy az Európai Unión belül makrorégiókról kezdjünk beszélni, hiszen Míg hat országot lehetett, meg 9 országot, 27 országot nem lehet egy egységes térnek tekinteni, és ez, az, ez a e, kicsit erőltetett állandó egységesség fogalom, ami úgy megmaradt az Európai Unióban, ez tulajdonképpen túlhaladottá vált, és nem igaz az, hogy 27, aztán 27 plusz X ugye nem sokára, Ország számára ez a teljes egységeség. Hát a, ugye pénzügyi vonatkozásban ezt most látjuk, hogy az euró maga is már túllépte azokat a határokat, amit egy egységesen kezelhető gazdasági területnek a közös pénzeként szolgált, és vannak olyan országok már az euróvezeten belül is, amik már be, be tudtak lépni, de tulajdonképpen nem oda való. Hát ez már egy bonyolult és messze vezető dolog, de akár még a a pénz egységekben is meg lehetne ezt a lépcsőzést előbb-utóbb gondolni, hogy vajon nem úgy van -e, hogy azoknak az országnak, amelyik hasonló szinten van, azoknak kellene például közös valutájuk is, hogy legyen, és nem csak nem, nem pedig ezt az LVR egységeséget kell kergetni. Na, ez messzire vezet, de azt gondolom az a része nagyon ide tartozik, hogy lehetséges végig gondolni, hogy az Európai Unió számára min, mi, mit jelentene értelmesen a makrorégió, de itt egy fordított helyzet van, hogy előre kijelöltek egy ö, országcsoportot, ami, ezt a 14 országot, egész más szempontból, és arra próbáljuk ráhúzni azt, hogy ez egy makrorégió, így semmi értelme. Most még egy gondolat csak, hogy mire megérett 2008 végére az Európai Unióban maga a határozat, ami kijött, itt két határoton van szó, szóval először azok az országok, akik benne vannak, azok és az Európai Bizottság ugye kimondta ezt, és utána, amikor a magyar elnökség volt, akkor annak a végére a 27 országból a benne nem lévőknek is az egyetértését meg kellett szerinted hát, hogy ez volt a következő határól. De amikor 2008, 2010 végére ugye elkészült ez a rendelkezés, abban már nem szerepel a makro régió szó, szóval pontosabban három esetben benne maradt ilyen keretes Fogalma. Tehát úgy tűnik, hogy maga az Európai Unió is kihúzta, ki, kivonta adigra a definiálatban is oszul. De akkor ez azt jelenti, amit mind a ketten említettetek, hogy a, a két német kezdeményező tartománynak a, a, az anyagi érdekei azok, amik valóban meghatározók továbbra is? mert ugye ez az makrorégiós dolog, ez, ez, a, ez, a, ez a gondolatnak a felépítése, hát ez egy Ügy. nagyon ilyen szép gondolat, hogy egy felemelni a kicsit, aki még majd csak jön, és ezért, de ahogy ez lekopik erről a dologról, és végül ö, nem csak mi vagyunk, akik ugye izgatottan, mint Kondzja Gábor állandóan a Duna sorsáért aggódva piszkálja ezt a kérdést, hanem azok is, akik bizonyos tervekkel jönnek ezzel kapcsolatban, részben közvetlenül a Duna ellen ö, intézve, hát, ö, hogy mondjam, a, a, az elképzeléseiket, vagy azzal kapcsolatosan, hogy túlságosan... Ö, ö, rövid üzleti szempontok jelennek csupán meg ebben, és nem, ez a szép dolog, amit elmondtál, ez De hát azért látszik mögöttem. szempontok között megjelenik, először 17 pontban volt összefő, hmm. aztán 11-ben jött ki, ami négy alcsoportra volt osztva, ez szépen föl van sorolva, és ebben valóban minden a, a, a biztonságtól kezdve a kultúránat, amit már Péter is az benne van. Maradt egy, egyfajta már a makros szó kikerült, mert hmm. így, hogy nem érdemes egy definiálatlan fogalommal terhelni egy amúgy is zavaros helyzetet. Inkább azért került ki maga a makros Csak szó. Csak a, a, a ló már Igen, tehát én úgy gondolom, hogy azért úgy, így, ezek a prioritások, amiket felsoroltak, tehát így tételesen benne van például a halászat, a turizmus, benne van a hajózás, a közlekedés fejlesztése. Tehát azért az ember azt érzi, hogy egy mögött milyen gazdasági érdekek állnak az egyik és a másik mögött. Tehát nem lettünk olyan naivak, hogy azt higgyük, hogy ezek valójában ténylegesen egyenlő vannak ebben az anyagban benne, még hogyha úgy, néz, úgy is néz ki, hogy teljesen egyenlőek. Most azért még egy szót a makrorégióról, tehát ahogy mondtad, hogy régióra abszolút elfogadható, hogy szükség van, szükség is volt, de azért ez Tényleg én úgy érzem, hogy ez, ez egy nagyon mesterségesen kreált régió, amit itt kreáltak, és ö, vannak itt természetes régiók, amiknek ténylegesen történelmi hagyományuk van, például a régi Magyarország, az egy abszolút egy, egy régió volt, vagy pedig az osztrák-magyar monarchia, az is egy régiónak lehetett tekinteni, de ezt a, a hatalmas területet, ahogy, ahogy, ahogy, ahogy Németországtól Ukrajnáig, akkor le Boszniáig szól, ez, ez, ez egyszerűen nem régió. Tehát ez, ez teljes mértékben mesterséges dolog, gazdasági érdekeknek a Amik, Ahogy Tamás elmondta ezt a főleg ez a, a személyi menőt, nem a hallgató szemelőt is megjelenik az a, az a grafikon, ami minden országot jelképezi egy, mondjuk egy nagyobb, vagy egy kisebb alakkal, ami a GDP-t fejezi ki. Tehát ez a csak ilyen értelemben gazdasági szempontból meghúzható ez a régiós hatalán, lehet, hogy nincs alapvetően történelmi, természeti, és nem tudom én milyen más szempontból ez, ez erőltetett, de ha csak a gazdasági oldalát nézem a dolognak, akkor ebben határozottan én látok rációt. De lá ahogy folyik a Duna, úgy csökken a GDP körülbelül. Nem, ez kifejez valami, tehát ja. itt a Duna ja. most valóban csak egy jelképe a, egy dolognak, de ami nekem eszemültött, és ez, lehet, hogy ezzel nagyon messzire elrántam a dolgot a, a, a közvetlenül a Dunától, de úgy érzem, hogy nagyon ide tartozik mindenfajta fejlesztéssel kapcsolatban, hogyha van egy olyan kvázi egység, mint az európai közösség és a környező országok, akik mindenáron beszeretnének ebbe kapcsolódni, ahol 120 és 35 közötti GDP szórás van, tehát az gyakorlatilag ugye ö, majdnem egy a négyhez. Négy négy hát a Bajorországot véve, 140 is van az. Sőt, nyugodtan lehet mondani, hogy a legjobb és a legrosszabb közben biztos megvan az ötszörös különbség is, ami, ami országokra vetítve óriási, hogy az a cél, ami kifejeződik egy ilyen projektben, is, az, hogy, hogy akarjuk-e azt, hogy ezek az országok felemelkedjenek arra az átlag színvonalra, ami ami a legjobbakat jellemzi, vagy pedig, és ugye itt egy abszolút egy egészen más gondolkodást, egy ilyen fenntarthatósági szempontot kell venni, hogy ez önmagába véve egy olyan rémisztő elképzelés, hogy, hogy azt, a, azt a fogyasztást, azt az energiafölhasználást, azt a, azt a ö, hát az a természeti és emberi erőfurásoknak, ami a legfejlettebb nyugati országokat jellemző, hogy ez a kihasználás, nem is az országon belül történik általában, nem már egy harmadik országban, egy másik országban, lehetőleg másik kontinensen ma már. Ezt akarjuk-e itt meghonosítani, és ezáltal tulajdonképpen a, a világ hát, válságát ilyen értelemben ö, tovább növelni, vagy pedig van benne egy olyan felismerés, hogy legyen egy olyan kiegyenlítés, ami, amiben a legjobbak átadnak bizonyos dolgokat, úgymond mond, ez így lehet át lehet adni egyáltalán, de, de közelítsünk egy olyan természet, hogy mondjam, közeli állapothoz, ami, ami, ami mindenképpen fenntartató. Itt, itt szó esett jó párszor más adásokban, hogy, hogy, hogy még alapul lehet vetni mondjuk a 60-as évek fogyasztási színvonalát, az még egy viszonylag elfogadható, hogy a 30-as évek, 30 évek színvonala, főleg, ami egy bizonyos mértékig hát eléggé civilizált, ám, de mégis egy elfogadhatóbb ö, ö, ö, kiasználását jelenti a javaknak, hogy, hogy ebbe az irányba lehet -e minőségi ö, változás. Hát ez, ugye, mert ezt úgy lehet jól is csinálni, még meg lehet úgy is, hogy az nyakunkba szakad az egész. Gondok felé, de ennek van egy... Ö, nem csak ilyen Elvi, hanem nagyon racionális oldala, tehát még, megint gazdasági oldalról is. Az Európai Unió egészen a, tulajdonképpen a mi belépésünk előttig a, egyértelműen a felzárkózás, sőt még a mi belépésünk idején is egyértelműen a felzárkózás, felzárkóztatás híve volt. Tehát azért is hívták a kohéziós országokat, tehát ez a Görögország, Portugália, Spanyolország, Írország, az akkori 12-ek meg 15-ök Európai Uniójának a, a mondjuk lemaradóbb részét kohéziós országoknak, mert a kohéziós alapok arra jöttek létre, hogy ezeknek az országoknak a felzárkóztatását megoldják. Teljesen egyértelműen az volt a gondolat, hogy, hogy, hogy most már az Európai Uniónak a kiterjesztés az fontos érdeke, és ezért még az is megéri, hogy a gazdagabb országok felzárkóztatják a szegényebb országokat. Tulajdonképpen már kiderült, hogy ez, a, ez kudarcot vallott, hiszen a, a, a görög helyzet ugye, körülbelül erről beszél má, már. Tehát egy, egy ö, gazdasági sok ugye, úgy megrázta ezt a két, hogy, hogy nyilvánvalóvá hogy azt se sikerült, pedig ott nagyon sok pénzzel és sok beruházással valóban erősen segítették ezeket az országokat a felzárkodásban. És mire 27 tagú lett az Európai Unió, addigra meg egészen nyilvánvaló, hogy ez a fajta felzárkózás éppen azért, mert az a lépcső olyan nagy, tehát egy az öthöz. Ugye kis különbségeket igaz az, hogyha összekötöm és erősítem az együttműködést, akkor tulajdonképpen elkenődik a különbség, és akkor a gazdagabb nem érzi azt, hogy ő, ő, ő szegényebb lesz attól, hogy, hogy hát valami. A kelet és a újra egyesítés a, a, a Től még mai nagy... napig nem múlt el ez a feszültség. Igen, igen, igaz, igen, igen. Tehát, ott, a, De az a nagy lépcső, az nem a kis lépcső volt. Tehát ott, ott egy nagy lépcsőt akartak a kis lépcsőre alkalmas, hogy mondjam, technológiával de az egész megoldani. európai kockából csak egy kisebb kocka még. Európában? Igen, igen, igen. De ez igaz Észak- és dél országok között is, igen. igen. Tehát ezek e, ez évszázados problémák, amiket nem lehet ilyen hamar leküzdeni. És tulajdonképpen mostanra az Európai Unió is kénytelen felismerni azt, hogy ez a fajta felzárkóztatás ebben az értelemben nem lehetséges. Tehát, hogyha itt továbbra is erőltetjük az, az összeköttetéseket, azzal éppen nem a felzárkóztatás, hanem a különbségeknek a bemerevédése, tehát a, a, a, a centrum-periféria viszonyoknak a megerősödése várható attól. Tehát a nagy különbségeket esetén az, az egyszerű összekapcsolás önmagában, most akár a valutaviszonyokról viszonyokról beszélünk, akár a, a közlekedési viszonyokról, az önmagában nem a földzárkóztatást, hanem a, a meglévő státuszkónak <coughs> az esetben még a <coughs> megerősödősét jelenti. Ez <coughs> Magyarországon belül is elmondható a, a centrális hálózat kapcsán, hogy azzal tulajdonképpen nem bekötésre kerülnek, hanem, hanem megerősödik a lejtő az országban belül, hogyha minden út és minden közlekedési csatorna Budapestre vezet. Tehát ez a, a, a sokkal inkább szolgálja a, a Budapesten kívüli területeknek az érdekét, az, hogyha ott csomópontok jönnek létre, mint az, hogyha mindenbe van csatornázó egy pontra. Most ez az Európai Unió egészére is igaz, tehát attól, hogy a, a maghoz minden hozzá csatornázódik, attól nem egységesebbé válik, hanem, hanem megmaradnak ezek a különbségek. Most épp ez a probléma, hogy eddig is a kelet-nyugati csatlakozást tekintették mindig legsürgősebbnek, és a, ez a <coughs> Duna, ez is egy kelet-nyugati ilyenfajta összekötetést jelképezhet, egy kelet irányban hosszú ö, régió. <coughs> Természetesen felmerül az, hogy igazából éppen nem erre, hanem az észak-déli kapcsolatokra volna szükség, és ezt máshol ö, nagyon sok ilyen fel, mert például a közlekedési kapcsolatok annak körében, hogy, hogy egy Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Adria kapcsolat milyen fontos mennyire hiányzik, és amikor a pan európai úthálózatot kijelölték, akkor is ezek mindig kimaradtak, és mindig a, a nyugat-európához bekötő kelet-nyugati vagy, vagy ferde irányú utakra kerül csak sor. Most érdekes módon ez a gondolat bekerült, a, a, mert ugye a Duna, stratégia, Duna régió stratégiának készült egy ilyen e, háttértanulmánya, ami szintén Németországban és Ausztriában készült el, és ott, ott, ott megemlítették az észak-déli kapcsolat fontosságát, és bele is tettek egy ilyen szárazföldi vonalat. És nem az általán erőbb említett, tehát ennek a területnek a gerincén végben menő, vagy pedig egy Ukrajnában vég, ö, ö, végighaladó, vagy egy Ukrajnában végighaladó vonalat, hanem egy Németország, Csehország, Ausztria, ö, Olaszország, Trieste-be futó szonora, észak-déli, ugye ez a South-North-X, Enged, te, mint egy példaként betették. Tehát ez is számomra teljesen felháborító, hogy a, egy hosszú kelet-nyugati e, régiónak, hogyha azt mondjuk, hogy hiányoznak az észak-déli kapcsolataik, akkor az igaz. Akkor ugye valamiféle elvet kellett volna mondani, akkor ilyen észak-déli rácsokat kellene e, kipótolni, és ebből három kéne, háromkéne, négykéne, ötkéne, valamit erről kellett volna mondani. Ehelyett, mint egy példaként bedobtak egyet, de az éppen azon a a leggazdagabb részén is a leg. Ugye, ez azt jelenti, hogy mégiscsak benyomjuk azt, a, amúgy is meg akarjuk építeni csatornát, és akkor ennek ürügyén, tulajdonképpen a, a Duna régió ürügyén is lehet esetleg pénzt szerezni majd arra, mert azért pénzt szerezni előbb-utóbb lehet, mert Magyar... ugye 14-ben új költségvetés van, és akkor arra mindig most eltúlódik oda, hogy nincs pénz, de majd akkor lehet. Nekem az egészből még a mai pillanatig csak az derül ki, hogy itt végül is vállalati rövid távú vállalati vagy hát ilyen hát nem lobby, ez, ez lobby ez érdekek vannak, hát, de mindenképpen ezt a gazdasági erőkkel hogy mozgassák, mert ez nem, nem annyira állami érdek. Nyilván a kettő összefonódik, és kinek az állama mondjuk, ezt is fel lehet azért vetni, hogy egy, egy modern állam az igazából kinek az érdekeit képviseli. Feltételezem és az európai közösség is kinek az érdekét képviseli. Nekem nagyon úgy fest ezek ebből a projektből, hogy ez, ez egy, egy egy, hogy mondjam, hát mégis csak egy, egy egy egy kereskedelmi érdeket szolgál alapvetően. Mondjuk úgy. Figyeljünk oda, hogy ez egy ilyen érdeket szolgálhat, hogy ez ilyen kiindulású volt. És ebben most meg, alkalmatlan... a, többi, a többi szereplő olyannak tűnik, mint hogy hát már rajta vannak a, a vonalon, mit csináljunk velük, valamit csináljunk velük, de igazából ők, ők vonal, és csak a vége érdekes, hogy el, el lehessen jutni a végére, ki lehessen jutni a tengerre, és akkor ott onnan, egészen máshonnan lehessen kereskedni, föl lehessen hozni hát az... a... Nem tudom, nem ezt, a, a térség maga is egy óriási piac, tehát ez, ez, ez, ebben a gondolkodásban is maga a, a térség, ez, ez itt egy... De, de, e... de, de ha így beszélünk akkor meg úgy látszik, hogy ez, ez, ez, tehát nem én gondolkodom, tehát nem a magyar hogy mondjam, érdekből jön elő mondjuk az, hogy mondjuk hogy Budapest a fővárosa, nincs Nincs elképzelésünk arra, hogy ez nekünk hogy lenne piac. Hiszi Magyarországon még a saját belső piac is pillatilag a földön hever, tehát az, hogy, hogy mások látnak bennünk néha lehetőséget arra, hogy egy árat ide telepítsek, vagy valami, az, az, az, az szerintem hosszú távon minket nem Igen. fog boldogítani. De én mondtam, hogy a magyar nemzeti bekapcsolódásban nagyon nagy szerepet ezért én mondtam Igen. ezt ilyen rossz indultaton, ez a, mi leszünk a központja, és mi, mi vagyunk a leginkább a közepén, és medítő mi, mi mi szerepet. lehet átrabb minden, hogy szokott. Ilyen, egy ilyen kicsit zavaros, de legalább mi legyünk a főnökök. Na most ezt még meg is erősítette hogy közben jött ugye a magyar elnökség időszaka, amikor, a, ugye épp az időszakra esett az, amikor az Európai Unió többi országai számára ezt be kellett mutatni, és én ugyan korábban egyértelműen azt mondtam, hogy ebből ki kéne úszni, meg rá kéne mutatni. Hát amit most is itt elmondtam, hogy ez, ez gondoljuk végig, hogy ebből mi az érdek, és hogy mi, az, mi lenne az, az értelmes, Régió, vagy regionális felosztás, amiben egyáltalán érdemes volna gondolkodni, mert nem általában minden makroregió utaság, csak, csak ez így, így erőltetett, nem jó. Viszont közben ugye kezdett úgy kinézni, hogy a magyar elnökségnek a, a céljaiból szinte semmi se Valósul meg a Sengeni határa kiterjesztése, nem valósul meg a Horvát csatlakozás. Későbbre tulódik, és majdnem, hogy az egyetlen ilyen égkő maradt ez a tudnál úgyhogy szinte lehetetlenné vált az, hogy az ember azt mondja, hogy hát most akkor erre meg azt kéne mondani, hogy ez egy butaság. Tehát úgy, akkor úgy láttam, hogy ezt, ezt most nem lehet, egyszerűen nem lehet ezzel ez meg megszólalni átmenetileg. Hát erre a gazdasági érdekviszonyokra meg, hogy mennyire tudja kiegyenlíteni egy ilyen kapcsolat ezt az ötszörös gazdasági vagy GDP különbséget, tehát azért a történelem azt mutatja, ugye, amit a Tamás is mondott, hogy hogy azért általában az ilyen kapcsolatokból nem az szokott kijönni, hogy kiegyenlítődnek a különbségek, hanem inkább az, hogy még növekednek a különbségek. Tehát igazából ez szerintem a gyarmatosítás kategóriájába tartozik inkább. Én ezért ma nem mint... kéne egy ilyen tervet abban a távlatban is nézni, hogy most ugye kép, megint kivettünk egy kockát Európából, ami mondjuk tart a... a, a, a Dél-Németországtól, mit tudom én, a Fekete Tengerig, és egy jó nagy kört meghúztunk, de ez megint egy olyan kör, és ami azon kívül van, azt nem akarjuk látni. Hogy ezen belül oldjunk meg valamit. Akarjuk látni, csak hogyha meggondoljuk, hogy mi marad. Mert de ugye de szabad -e azt, hogy szabad-e ma egy ekkora léptékű tervet, mert azért ez mégiscsak világ, hogy mondjam, ez már a, a, az űrhajókban is egy jól látható terület. Ez... Ez, ennek a, a vonzatainak egy része egészen más országokban vannak. Lehet, hogy Afrikában, lehet, hogy Ázsiában, lehet, hogy nem tudom én hol. Tehát, egészen, tehát honnan van az a fajta, hogy mondjam, gazdagság, amivel föl lehet ezt emelni? Belülről fog ez jönni, vagy kívülről? Én azt látom, hogy, hogy a fejlett országok azt a. Azt az anyagi ö, erőt, amit elértek, azt mindig abból értékel egyfajta gyarmatosításból, régen ugye direkt erővel, és hát a, a, a 20. században inkább gazdasági gyarmatosítás formájában, és ma aztán még finomabban, ilyen multinacionális ö, ö, kereskedelem elősegítésével. Ez az erő valahonnan máshonnan jön igazából, Egyértek azzal, hogy ezt Európás. Ha jól látom, lépségben végig nézem, akkor ez olyan, mint egy, mint egy, mint egy, mint egy, mint egy beteg gócpont, ami, ami, ami a betegséget nem, tehát nem lehet megjavítani, nem csak azért, mert önmagán belül van egyensúlytalanság, hanem a, az egész világ számára egy újabb egyensúlytalanságnak a képét. Szerintem nem is elő. akarják megjavítani. Tehát itt, De mi gondolkozhatunk más Gondolkozhatunk, nem? igen. igen. Tehát ez az, ki kell mondani, amit tudunk, tehát amire ez az egész, amiből indult, amit mondom két éve még írott anyagban is, itt magyar írott anyagokban kimondtak, hogy ez az egész szerv valójában bajor kis- és középvállalatoknak a megsegítése, hogy piacot nyerjenek kelet felé. Erre raktak rá aztán egy jól eladható mást, amit én utána ezt, rárakták. Én a ezt a azért mondom, a... mondom én nem, nem szeretnék egy ilyen magyar Vajor, mit tudom én, vita perspektiábába gondolkozom, hogy a vizé hülye németek most minket ki akarnak használni, hanem ha elrugaszkodom az egésztől, akkor, akkor azt látom, hogy itt, itt megint a nyugati, hogy mondjam, gazdasági rendszernek a, a, a, az erőltetése folyik, ami a csőd helyzetet, és itt most egészen fenntarthatósági szempontból gondolkozom, fokozni fogja. Én azt, amit te mondasz, mm. Ezt egy fogalmaztam meg, hogy nézzük meg Európa egészére, hogy akkor mi van akkor, hogyha a végig, végigját. És azt mondjuk, hogy milyen makrorégiók lehetnek még? Ugye akkor lehetne a Skandináv, hát ezzel mm -hmm. úgy nagyjából nincs baj. Hát a, a, a, a Baltiba ott vannak szegényebb országok, és az valóban a másik ilyen, ahol gazdag és szegény is szerepel. A Duna régión kívül, akkor van a. Mondjuk a Franciaország és Benelux, vagy, vagy, vagy Anglia és, és, és a Benelux országok, meg Franciaország és Spanyolország. Tehát ha megnézzük, akkor a, ezen kívülön igazán e, széles skálájú fejlődési ív, mint, mint a Duna régióban és mondjuk a Balti régióban nincs. Tehát hogyha az a veszély fönnáll, mondjuk utána azt, azt mondják, hogy akkor csináljunk több makrorégiót, ötöt, és akkor mindenki ezen túl, Oldja meg a saját problémáját maga, és akkor marad két ilyen makrorégió, az összes szegény benne van, és a, a többiben pedig a ennél jobb helyzetben lévő ország, És Nem benne. lehet országokon belül, vagy kisebb régiókon belül megoldani a, az úgynevezett problémát, amit mi problémákkal De én, az, én azt gondolom, hogy ha nem egy ilyen mesterséges, és minden ö, a, a teljes skálát egy makrorégióba besöprő régiót választunk, akkor lehet, és akkor jön az vissza, amit előbb mondtál, hogy hogy éppen azt ki lehet fejezni viszont ebben az új rendben, tehát ha nem lehet felzárkóztatni, akkor a másik lehetőség az, hogy azoknak az országoknak, amelyek más szinten vannak, más aktuális problémájuk vannak, és azt kell megoldani. És akkor a hasonló problémái országokból lehet egy régiót képezni, akiknek nem ugyanaz a problémája, mint a ne, hozzá nem hasonló. De ezt a, akkor a közösség egészének deklarálni kell, hogy akkor most egy ilyen szempontból ez a többsebességes Európa, Állítjuk föl. A, ugye a gazdagoknak ez azért jó, mert akkor nem kell, mind, nem húzza őket semmi vissza, ők mehetnek abba a tempóban, hogy ők akarnak. Már most ez egy másik kérdés, hogy ez a ökológiai szempontból mit jelent és hogy merre lehet. most reális. De én úgy érzem, hogy itt hogy mondjam, emberi léptékkel, itt évtizedekben mérhető módon kek, e, e, ilyen távlatban meg kell kérni, hogy lehet ezt folytatni, így. Én azt a gondolom, hogy tempó egy ö, ö, ö, ökotudatos fejlődés irányra való átállásban is, ha hasonló fejlettségi országok együtt gondolják, hogy nekik mit kell tennék, és nem pedig közben azon gondolkodni, hogy, mi, hogy a, a velük egy táborban lévő, de nem ott tartó országok számára, meg közben mit kell nyújtani abból, ami náluk már megvan, akkor ez tisztában lebonyolítható egy ilyen átállás is. Másrészt azáltal, hogy ők a maguk fejlődési ívét magukban nyugodtabban Csinálhatják, ezáltal egy, egy tisztább helyzet alakulna, hogy mit kell segítségként mások számára nyújtaniuk. Tehát én azt gondolom, hogy még a egymás segítése is egy tisztább rendszerben zajolhatna le, hogyha egy, egy nyíltan, deklaráltan különböző fejlettségi régiókról beszélnénk. Nekem ugye az a problémám még ezzel az egésszel kapcsolódik az, amit mondtál, Ugye itt Európában nagyon nagy divat féltén az esőerdőket, meg a különböző ilyen országoknak az élővilágát, a biológiai sokféleségét és akkor itt van ez a Duna, ami egyedülálló módon, főleg a, a magyar szakasz, nagyon nagy értékeket őrzött meg. Tehát természetközeli partszakaszok vannak, csodálatos élővilággal, és... Ekkor meg azt látjuk, hogy az unió alajában le akarja darálni ezt az egészet a gazdasági érdekeknek az oltárán, és akkor itt mond mindent, hogy GDP növekedés, stb. stb. És pont ez a lényeg ö, vész el, hogy itt egy olyan természeti érték van, ami nem pusztán természeti érték, mert hát ugye a víz, mint szokták mondani, most egyre többen ismerik föl, hogy a vizet úgy nevezik, mint kék arany. Tehát a jövőnek egy stratégiai kincse lesz, Hasonlóan, hát előrejelzések szerint, pessimist előrejelzések szerint hasonló háborúk indulhatnak majd meg, mint az olajért. Tehát akkor itt van ez a vízkincs, vízkincs, és akkor ezt egyszerűen alá akarják rendelni rövidtávú, ténylegesen rövid távú gazdasági érdekeknek, mert most azt biztosan ki tudjuk jelenteni, hogy vízre 100 év, 200 év múlva szükség lesz, azt is ki tudjuk mondani, majdnem teljes bizonyossággal, hogy itt azért a bolygónak az ökológia állapot egy picikét megbillent, tehát a globális felmelegedés elkezdődött, ez még jobban felértékeli a víznek az, az értékét, tehát még jobban felértékeli ezt a dolgot, és olyanokat ö, tesznek a, má, a serpenyő másik oldalában, hogy akkor most... Ö, a közlekedés fejlesztése, stb., amiről nem tudunk semmit mondani, hogy 10-20 év múlva, vagy 20-30 év múlva mi lesz. Tehát nem tudunk semmit a gazdaságról, a bankrendszerről, ahogy nem tudunk mondani, hogy hová fog vezetni ez az egész. Ugyanúgy nem tudjuk megmondani, hogy valójában 20-30 év múlva Hová fog vezetni a közlekedés? Na. Tehát mik lesznek a közlekedés? És még egyet, hagyd mondjak, ugye mondják mindig azt, hogy energetikai szempontból megújul energia, most arról beszélhetnénk, hogy mennyire megújuló a vízerőmű, hogy mennyi kárt tesznek, megújulónak lehet -e nevezni a, a vízerőműveket, hogy mennyi kárt tesznek a folyóban, nem beszélve arról, hogy egy vízerőmű megépítéséhez mennyi cement kell mennyi hegyet kell elbontani, mennyi széndiokszizot bocsájtanak a légkörbe, a gyártásakor, tehát ezek mellett. De az, hogy, hogy, hogy az energiát miből fogjuk nyerni 30-40 év múlva, semmit nem tudnak mondani, mert ugye azt látszik, hogy a nyugat-európai cégek, de már Kínában is a naperőműre állnak rá nagyon, és olyan előrejelzések vannak, hogy Európában is már egy 20 30-40 éven belül már egy igen jelentős, tehát 10-20-30 százaléknyi energiát fognak nyerni naperőművekből, amit esetleg nem Európában állítanak el azt az energiát, hanem Afrikában is áthozzák. Csak az, hogy így megint az van, amit te is mondta, hogy nagyon rövid távú, tehát 10-20-30 éves ö, ö, érdekek miatt akarják föláldozni ezt az értéket, ezt a természeti és ezt a kék aranynak nevezett értéket, ivóvízbázis értéket, és erre mondjuk, hogy ez egyszerűen megengedhetetlen. Nos, ezzel tulajdonképpen visszatértél arra az eredeti kérdésre, amit, amit föltettem, hogy a fejlesztés az mindig ilyen formában képzeljük el. Ma, amikor az a szó előkéle, hogy valamit fejlesztünk, akkor azt jelenti, hogy le betonozni valamit, egy, és oda építenek valami akármit, vagy lebontanak egy hegyet, vagy valami nagy dolgot kell csinálni. De. Ennél rosszabb a helyzet, mert ugye a Uniónak a Európai Unió 2020-as stratégiája az nem is fejlesztés, hanem növekedésről beszél. Azt mondja, hogy a bölcs növekedés, a, vagy a SMART, hát mondjuk Innovatív növekedés, a hát fenntartható bört, növekedés, nem az... és a... Igen. És a ö, nem, most nem a harmadik, de mindegy. Tehát a fenntartható növekedésről beszél, ami, ami még rosszabb, mert a fejlődésben még belefér az, hogy ott, ott jobbá válnak a dolgok, és nem nagyobbá, meg többé. A növekedés az, az mennyiségi többet. Igen, mert mondjuk minőségben lehetne mindig fejlődni. Ugye, az, az egy olyan dolog, ami egy broppant egyszerű falusi életnek is a, a minősége, az lehet rendkívül gazdag, és az lehet jól megtervezett. De én úgy gondolom, hogy ma, ha abba az irányba, ha valaha előre kéne haladnunk, akkor az az az irány, amit egyébként az egyén választ, mindenütt nyugaton is választ. Cs. Mert mi, miért jön ide a Holland, egy kis elhagyatott magyar forróba, és miért meg egy földet? Részben nyilván fél attól, hogy ő nem szeret azért a tengerszint alatt lakni, ez úgy, úgy tudat alatt szerintem senkinek nem jó. A másik pedig, hogy sokkal természetközelibb életet meg tud valósítani, hisz ő igazából velünk egykorú emberként valahol megértett az, hogy, hogy a fenntarthatóságában van egy, egy egyéni, egyszerűbb életre való törekvés is. Tehát az egyén azt itt-ott megcsinálja a maga keretei között, de az állam ezt sehol nem tűnik úgy, hogy, hogy segíteni. Márpedig, ha utakat kell tervezni, akkor a fenntarthatóságnak megfelelő mit tudom én, közlekedést, kapcsolatokat stb. is okosan meg kell tervezni, ami nem biztos, hogy új autópályát jelent, de, de a kapcsolatoknak mégis egy, egy észszerű és bölcs átgondolását. Igen, jó, ezzel én teljesen egyetértek, és uh, természetesen én is hasonlókat szoktam mondani, tehát, uh -huh. bocsánat, eszembe jutott a harmadik, a befogadó és az a harmadik tétele ennek, tehát az mm. inclusive growth, ez a, a, a, a, Az mit jelent? Ez már nagyon elvonnak. Hát ez a, ez a, ez a, ez a társadalmi szempontból a befogadó, tehát a, a Senki sem tudja egész pontosan, hogy mit jelent, de ez, szeretjük az ilyen kifejezéseket használni. De mondjuk a befogadóval nincs igazán problémám nekem, hanem a, az, hogy mindent ez a növekedést tették. Mert a fenntartatóval sincs, már ugye ott se tudjuk egész pontosan, hogy mit, ki mit érte alatta. De, igen. Jó, ez a fenntarthatóság, ez egy nagyon lényeges dolog, és természetesen, és nyilván ez egy másik tárgya lenne, hogy az az egész ö, felfogás, hogy a, a gazdaság, a a társadalom és a környezet azok együtt léteznek, és nem lehet az egyiket kiemelni közülük. Továbbá az, az, az már nem igaz, amit hozzá a tenni, ezek egyformán fontosak, mert nem egyformán fontosak, ezek egymásba ágyazó, az, ágyazódó rétegek. Tehát a környezeti határok azok betartandóak, és azon belül kell a társadalom és a gazdaságnak ö, valamit tennie. Tehát ez, hát tulajdonképpen az emberi erkölcs, Megmutatja az, hogy mi a fontos. Ha minden nagyon átgondolunk, akkor rájövünk, hogy, hogy végső soron tisztelni a természetet, akár egy fát, vagy bármilyen más élőnynek az életét, vagy a, a, a, azt, ahogy ő él. Az az ember számára egy erkölcsi kérdésként merül föl, de valójában ez a fontos, nem fontos kérdést el is Igen. dönti. Igen, de az Mert erkölcsi néha, kérdés Néha is... fontosabbnak engedjük mondjuk egy hangyabó életét, mint azt, hogy mi terjeszkedjünk valahova. Az a el... nagy különbség, hogyha körben együtt látjuk a, azt, amit teszünk és annak a hatásait, akkor ezek a visszacsatolások még minket érintenek. És akkor egyszerűen hát egy, egy, egy kis gazdaságban, ez természetessé válik, hogy ha, ha nem tartom be a külső határokat, akkor én az visszacsap, és rám nézve is nehet. Minél nagyobb ez a kör, annál elvontabbá válik. Tehát amikor a másik földrészen, vagy, vagy számomra ismeretlen másik faluban jelentkeznek a káros hatásai annak, amit én teszek, akkor egyszerűen nem jut el hozzám tulajdonképpen, vagy, vagy, nem, vagy nem könnyű nem észrevenni azokat a hatásokat, amik bekövetkeznek. Tehát egy kicsit személytelenné, nem kicsit, nagyon személytelenné válik a dolog. Egy globalizált világban, ami egy tény, nagyon nehéz visszamenni arra, de hát itt mindig arról van szó, hogy, hogy ezekben a kis körökben, kis visszacsatolási körökbe vissza kell tudni jutni, hogy érezzük és éreztessük a szabályozónak olyannak kellene, hogy éreztessük azokat a hatásokat, amiket kiváltanak azok a tevékenységek, amiket végzünk. Ez Persze összefügg minden mindennel, meg, meg a, a, a kiskörök is a, a régiókkal, meg a makrorégiókkal, meg a mikrorégiókkal, de hát azt hiszem, hogy egy picit azért elvezet ez a Dunától, elfolyik innen. El. Most egy még a fenntarthatósághoz, tehát én úgy láttam, hogy ugye a fenntartható gazdaság ezt a fenntarthatóságot ezt egy picit egy ilyen címkeként Használják, hogy rányomjuk stempliként, és akkor eladható az is, ami nem az. Tehát hasonlót láthatunk például a Duna esetében, ugye forduljunk vissza a Duna, az egy picikét, mikor ilyeneket mondtak sziget közben, hogy ökológiai vízpotlás, ökológiai duzzasztás. Ahol szintén ez, hogy öko, ökológiai, ezt egyszerűen egy zöld stempliként... Ez olyan olyan, mint a Biapan, nem? Hát ö... Ami egy közösséges, megyszeres mosószer, csak a, a bio neve annyira. Igen, igen, igen. Tehát én, én, én azt mondottam annó, hogy, hogy mikor sziget közben ott elterelték a Dunát, és után jöttek az ötletek, hogy így, úgy, ilyen-olyan megoldásokat csináljunk, hogy sziget közben még a beton is zöld. Mert egyszerűen annyira mondták, hogy majd ilyen gátat építünk. Ennyit, ami meg is történt egyébként, tehát ott most ez egy mesterséges csatorna rendszeré alakították nagy rész sziget közt, de nem ez a lényeg benne, hanem az, hogy mindenik azt mondták, hogy öko, öko, öko ökológiai dúzasztás, ökológiai vízpotlás, és hát valójában ezek egyáltalán nem ökológiaiak voltak, mert hogy az egész úgy kezdődött, hogy elvették a víznek a 90 valány százalékát, most azok után jövünk ökológiai Dozaztásokkal. Köszönöm, szóval mintha valami labort hoztunk volna létre nagyobb méretekben, amiben megpróbáljuk mi azt aztán a szenvedélyt. Hát, vagy olyan, mintha embernek leszedik a fél tüdejét, meg ilyen hasonlók, és utána azt mondják, hogy ezt azt rákapcsoljuk egy mesterséges tüdőre, és utána azt mondjuk, hogy milyen jó állapotba került. Hát igen, ahhoz képest, hogy meg is hallhatott volna, jó állapotba került, de az eredeti állapothoz képest természetesen romlott. No, de mondom, visszatérve a fenntartható fejlődésre, tehát ez picikét, ugye ez, ez ilyen, ezt azért. Ö, címkeként használják, és hát azért mostanában eléggé mondják, hogy, hogy az olyan, hogy fenntartható fejlődés nincsen. Tehát nem Én létezik az, hogy eb... fejlesztünk, fejlesztünk, tehát ez már az a fajta. Mértékesíthető mennyiségi, mennyiségi fejlődés, mert angol egyszerűen csak sustainability, tehát fenntartható. Hát még bérultabb a dolog, mert hogyha sustainable development-et mondanak, az is fenntartható fejlesztést jelent, és nem fenntartható fejlődést. Ezt Nemrég figyelmeztettek, hogy magy magyarul rosszul terjedt el, mert a fejlődés az inkább az evolúció, ami persze megy a maga útján, de amikor mibe havatkozunk... És nem is mindig fenntartható az evolúció tehát hát a... nagyon szép zsákutcák vannak. Ez az egy másik dolg, de maga a 100% development az, az egy létező kifejezés, és azt lehetne fenntartható fejlesztésnek fordítani, és akkor jobban benne volna az, hogy azon is múlik, hogy mi mit teszünk. Most volt itt a romai klub egyik alapító tagja, Denis Midovsz, aki a növekedés határai című első jelentést írtam még a 70-es évek elején. Előadást adott a Kormányosz Egyetemen, és a, egy újságíró riportot készített vele, amit olvastam, és feltette neki a kérdést, hogy létezik-e hatott a felüldés, és némi gondolkodás idő után azt mondta ő, hogy nem. Hát vidagából is egyébként Mert elég hasonlókat nem, szokott igen. mondani. Hogy, hogy a Föld egyszerűen, hogy ennyi ember van, egy semmiféle fejlődés, úgymond fenntartható fejlődés nem bírál. De nekünk meg kell egy kis tartanunk, hogy mindenki kiruhannjon egy másodpercre, és úgyhogy évünk majd vissza néhány perc múlva. műsorunkat. Bányai Géza, Kolundzsia, Gábor e, vezetésével és itt van körünkben felejselelt Tamás, Deák Bátros Péter e, a Duna témájában. Eddig ugye a Duna Régió stratégiáról beszéltünk. Ezután is erről fogunk beszélni, csak most már közeledvén magához, a e, névodó folyamhoz, a Dunához, e, ami ennek a stratégiának nem csak névadója, hanem egyik hát, kedvezményezettje, vagy kárvallottja, ezt mindjárt ki fog derülni, hogy, hogy miért. Mindenesetre én azzal kezdeném, hogy maga a Duna régiós stratégia, ami közértette anyag, Ugye az a címe, hogy a bizottság, mármint az Európai Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régió Bizottságának, hát ember legyen a talpának aki ezt érti, hogy melyik micsoda. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája. Ezt fogadták el a idei év közepén, a Magyar EU elnökség végén, állam és kormányfők. Ugye itt rengeteg-sok minden van, ahogy a Péter ezt nekünk elmondta. Minden és mindenek az ellenkezője. Egyetértek egyébként tényleg olyan kívánság műsor, hogy mindenkinek a... Tehetetlen gyere kívánságműsor. Hogy mindenkinek a igénye. Mindenki a tekintse és aláírja, és érdeke legyen benne. De a Dunával kapcsolatban én most egy konkrét dolgot szeretnék kiemelni. Felső Tamás ugye mondta már azt, hogy itt úgynevezett példák vannak, tehát példaként kiemelt célkitűzések jelennek meg a, az általános hát szövegen túl, ahol valójában a, a lényeg van, de ők egyre példaként jelenik meg, valóban a későbbi e, lobbyharcoknak a teret engedve. És a, e, példaként meg van említve, egy lehetséges célkitűzésként, a folyami hajózás akadályozó szűkületek eltávolítása 2015-re, hogy a 6B-típusú hajók a folyamot egész évben hajózhassák. És még hivatkozik is egy ágien megállapodása nem megközi jelentősök a főbevizégutakról. Na most ehhez a -e kapcsolatban, még mielőtt ezt elfogadtuk volna, tehát elfogadták volna a nemzetközi szinten, 2010 októberében megjelent a jövő nemzetékek országgyörösi biztosának egy állásfogadása ugyanerről a témáról, a Duna hajózhatásának javítására vonatkozó közlekedési fejlesztési tervek vonatkozásában, aminek most csak a végeredményét mondom. Hát az a dolog lényege, hogy nincs olyan nemzetközi kötelezettség, ami Magyarországot arra kötelezné, hogy a 6B hajóosztálynak az előírásait teljesítse. Egészen konkrétan meg is van fogalmazva, hogy a négyes hajóosztály követelményének kell megfelelni. Most a részletekben én nem mennék bele, esetleg a szakértők majd ezt megteszik helyettem. Az a lényege, hogy a hadbi osztályhoz előírt hajóméretek szélesség és hossz szempontjából több mint kétszeresen haladják meg a minimum követelményének tekintett négyes osztály előírásait és a végén fölhívja az idejtékes minisztérium miniszter figyelmét, hogy a hivatkozott kövém rendeletet, amelyik ugye előírja Magyarországnak ezt a 6B módosítsa annak megfelelően, hogy ne vállaljunk olyan kötelezettséget, amire minket semmiféle nemzetközi egyezmény, mármint kötelező egyezmény nem kötelez. Ö, nem tudok róla, hogy bármilyen reakció történt volna, ha csak az nem, hogy itt a ombudsmanoknak a hatáskörét módosították, és e, hát erre majd még később visszatérek, hogy milyen személyes élményem van ezzel kapcsolatban. Magyarul egy olyan nemzetközi kötelezettséget vállaltunk ismét, és most már nemzetközi téren is, ami ö, éppenséggel arra mutat, amit Péter előbb elmondott, hogy nem a ökológiai szempontok ö, ö, számítottak, hanem gazdasági, meg a zsorot tudja, milyen szempontok szerint írtunk alá, mi megint egy olyan egyezményt, ami egyáltalán nem biztos, hogy nekünk kedvezett, hogy valaki másnak. Igen, most azért itt ez, ez nagyon lényeges dolog, ez a Fülöp Sándornak ez a tanulmánya, mert ez rámutat arra, a dologra, hogy nekünk éveken keresztül azzal kellett megküzdenünk ilyen hajózási szakemberekkel, hogy mindig elmondták, hogy hát sajnos amit mi szeretnénk már, mint környezetvédők, hogy ö, emberléptékű hajózás legyen a Dunán, azt nem lehet, mert hogy olyan kötelező nemzetközi szerződéseink vannak, ami ezt a 6B osztályt, és itt hivatkoztak belgrádi egyezményre, körülményre, meg tudom is mire, tehát látszik, hogy ezek a Hazai szakértők nem csináltak más, mint a saját vágyálmaikat adták elő kötelező érvényű rendelkezésekként, mert Magyarországot ez idáig ilyenfajta közelezettség nem terhelte, mint ez a dokumentum, tehát ez a négyes osztály. Úgyhogy ez a helyzetet és a szituációt jellemzi, hogy ez a fölállás, tehát mi is még tavalyi év folyamán, amikor hát ez az, az uniós, duna stratégiával kapcsolatban, mindegy, hogy kivel, de hát erősen küzdenünk kellett, ott is ezzel kellett küzdenünk, hogy ők állították, hogy ez kötelező, mi állítottuk, hogy ez nem kötelező. És hát itt az eredmény tényleg nem volt kötelező, de most mégis abba az irányba haladt, hogy azért megpróbálják valahogy kötelezővé tenni, vagy legalábbis olyan feltételeket teremteni, hogy az ország ne tudjon, ne tudjon kibújni ez alól ami hát elég nagy baj a Duna szempontjából. Na most, hogy úgy van megfogalmazva ugye ebbe a stratégiába, Duna stratégiába, hogy példaként van említve, mint lehetséges célkitűzés, hogy a folyamai hajlás akadályai a szűkületek a 6 b típusú hajók szerint. Most akkor ez kötelező Magyarországra nézve, vagy nem kötelező? Most mi a helyzet? Ez attól még nem kötelező, hogy itt példaként ide belekerült, mm -hmm. tehát ez, ez, ez önmagában nem kötelez természetesen semmire. Itt azért ez, ez egy fontos ö, ismertetés volt, amit itt elmondtatok, én azért egyen még visszalépnék, és még ha kötelező lenne, akkor is bizonyos idő után felül lehet vizsgálni nemzetközi egyezményeket is, tehát, hogy, hogy indokolt-e, az a másik kérdés, hogy indokolt -e az, és a 21. században valóban felé kell menni, amit esetleg 48-ban Belgrádban elhatároztak, mert azért 50-60 év alatt ugye felül lehet vizsgálni egyezményeket is. Tehát, tehát a józanészt még azon túl is be kell kapcsolni, hogy ráadásul még itt ugye ilyen túlihegése is volt a, a, a kötelezettségeknek. És ezzel kapcsolatban ugye hát adva szoktak minket vádolni, hogy mi nem vesszük elég komolyan, a közlekedést, és a szállítást, és a hajózást, és, és akadályoznánk a szállítást. És e, mindig olyan példákat hoznak, hogy bezzeg Nyugat-Európában, és akkor mindig felsorolják Hollandiát, Németországot, és Belgiumot, hogy ott milyen nagy hajózás van, valóban 30, az összes áruszalításnak 30, illetve 15 százalékát mondjuk e, hajón szállítják ebben a három országban. Ugye Hollandiában mint 30 ot 33 ot mint hogyha ez lenne a példa Magyarország számára. Most itt előbb volt szó a fenntarthatóságról meg a környezeti körülményekről. Hát nem csak a környezeti körülmények, de azok is teljesen különbözőek. Egy tengerparti ö, ö, mélyen bevágódott és töltsértorkolatot alkotó folyónak a torkolata környékén, ahol a a 19. század elejére már a tengerrel párhuzamosan csatornákat építették, és összekötötték a folyókat kereszt irányba, és ott kialakult egy kultúrája a partmenti, meg a belső hajózásnak, és az összes többi nyugat-európai országot, tehát az EU-15-öknek a többi részét megnézzük, azoknak nem nagyobb a hajózások, mint Magyarországnak. Tehát az, hogy Magyarországnak csak 4% az összes áruszalításból a hajózása, vagy fél 4 ezek Számok azért is különböznek, mert hol a csővezetékes szállítást beleveszik, és akkor ugye egy kisebb százalék jön ki, vagy pedig azt nem veszik bele, és akkor már. Meg hogyha az veszik, vagy az kilométe, tehát különböző számok vannak, de minden esetre azt szokott kijönni, hogy, hogy összesen Nyugat-Európában is legalább egy százalékkal magasabb, és akkor ebben a három országban pedig kétszer-háromszor-ötször annyi, mint Magyarországon az a szállítás. Tehát ha megnézzük, egyetlen olyan országban sem magasabb a szállítás a folyami áruszállítás aránya, mint Magyarországon, amelyiknek nincs tengerpartja, itt a környékünkön, hát ugye vannak ilyen ország, tehát a Szlovákiát, Ausztriát is nézhetjük, ott sem magasabb, meg Csehország, meg hát itt sok olyan országban, nincsen Szerbia is most már olyan ország. És aztán Romániában megint magasabb, de az megint egy tengerparti ország, ahol megint egy másfajta kultúrája fejlődött ki, és azon kívül az megint egy torkolati része a folyónak, ahol már szélesebb más. Igen. Tehát itt arról az, hogy megint az az egységesség, hogy vajon az egész Rajna, Majna, Duna ö, folyam részt az egységesen kell szabályozni. Persze a hajózásnak az lenne az érdeke, hogy minél nagyobb lehetőleg óceánjárokkal véglesen jönni mindenütt, és akkor a, ha más költségével megcsináltatni azt, hogy ez, ez lehetséges legyen. De ez nem csak a hajózásnak, egyébként ugyanez a harc a közúti fuvarozásban is van, ahol a a egyre nagyobb kamionok, egyre nagyobb ten tengelynyomás engedélyezés, ezáltal minden országnak át kell építeni az úthálózatát egy magasabb tengelynyomása óriási költségen, de ez nem jelentkezik a, a fuvarőzók zsebében, ezért ők azért küzdenek, hogy ezt, ezt egységesítsék európai szinten. Tehát azért mondom, hogy ez nem csak a hajózás jelent, ez általában mindenfajta kereskedelmi érdek megpróbálja, más pénzén, adófizetők pénzén a saját maga számára legelőnyesebb körülményeket megteremteni. Ez sajnos így van, hát elvileg éppen ezért kellene a kormányzat meg a Európai Unió hogy az ilyen aránytalan előrehaladásokat ugye megakadályozza. Itt, itt a Dunánál is én azt gondolom, hogy erről van, és ezt kell világosan látni, hogy a magunk körülményei között azt is szokták mondani, hogy csak Magyarországon vannak akadályozás, akadályozva a hajózás. Ez, ez Tételesen sem igaz. Ausztriában és Németországban is vannak olyan szakaszai a Dunának, és aztán a, a román-bulgár szakaszon is, ahol az ottani előírásoknak nem felel egyelőre meg. És ezek nem is rövid szakaszok? Összességében, amit így felrajzolják, ez a armada a, a Dunának, ahol valamiféle elő, előírásnak nem felelnek meg, Persze, hogyha finomabban belemegyünk, mint ahogy most a magyarországi testvér, akkor kiderül, hogy ez nem a harmadszakasz, mert azon belül kisebb részek vannak, amit meg kell oldani. És nem is arról van szó, hogy soha semmit nem kell megoldani. Itt mindig az a kérdés, hogy valóban igaz-e az, és, ez, és ha visszamegyünk erre a, a 3B, 3C, vagy 4, 4B, 4C, 4A, kategóriákra. Ugye a négy és az mindig két és fél méteres mélységet kívánít, a különbség abban van, hogy milyen széles és milyen hosszú hajó konvolyokat akarunk. Meg az év milyen a, a, a százalékában van. Tehát mennyire kell lemenni a, a alacsony vízállásokig. Igen. Nagyon lényeges. Igen. Na, na most azt ugye látni kell, hogy, hogy 250 nap körül is, és Magyarországon is megvan mindenféle tehát a vágyott négyvés merülési mélység is. Itt arról van szó, hogyha nagyon nagy beavatkozással föl lehet ezt vinni 300 napra, vagy 300-t 30, nem arra, hogy 365 napig lehessen, hajózni, hiszen az éghajlati körülmények is olyanok, hogy nem lehet hajózni, mert van, amikor befagy a Duna, ritkán fagy manapság már be, de azért van, vagy, vagy itt zajlik. Magas a és akkor a hidak alatt nem férnek el a hajók, és azért nem lehet ezt terheléssel. A, a legnagyobb szűkülete ilyenkor Igen. Magyarország. Tehát csak egy, ezekből a akadályokból az alacsony vízállás, amikor ott valóban, hogyha megemelik a, a vízállást, akkor azt ki lehet küszöbölni. Tehát ez azt jelenti, hogy itt a, a 250-ről 300-ra föl lehet menni, tehát valamennyi, hát a, nem tudom, én most hasból mondom, 60%-ra, 80%-ra vagy 65-80-ra föl lehet menni, de ettől még nem lesz száz százalékosan biztos a hajózás, tehát továbbra is megmarad ez a 20 százalék, amikor az időben, amikor nem lehet a teljes terheléssel végmenni. Tehát ez, ezt is mindig el szokták felállítani, és akkor, mintha ez mindent megoldana, ez sem old ettől nem lesz biztos. Másrészt nem szokták beleszámítani, hogy azt az esetleges töbletet, amit a hajózás elszállít, ugye nem akármit, ugye karórát nem szoktak hajón szállítani, bizonyos tömegárukat szoktak hajón szállítani, amit hogyha ma nem a hajózás számít, Van egy olyan része, amit ma nem szállítanak azért, mert nem érdemes, és valóban ezt, ez egy töbletként jelentkezni, és adott esetben egy export, de nem csak export, hanem importba is, máshonnan is ide lehetne akkor szállítani ilyen dolgot, de amit meg ma is szállítanak, azt a vasút szállítja. Tehát azt nem szokták beleszámítani, hogy amivel többet szállít a hajózás, annyival, egy, annak egy részével kevesebbet szállítanak a vasút, aminek amúgy is ott kell lennie, ami amúgy is kevés áru szállít, tehát ahonnan megint csak hiányzik ugyanaz az áru. És közúton nem lehet a hajózásra terelni száll szállítmányokat? Természetesen. Amit lehet, közúton. az nagyon jó lenne, de ebben is van egy félreértés, mert a kamion, ugye van a, a rorónak nevezett, mikor kamionokat hajón szállítanak. Most a, ez általában nem igényel nagy merülést, mert ebben az esetben nem szokták nagyon megrakni a hajót, mert nem szokták a kamionokat három rétegben egymás fölött vinni, hanem csak egyszeresen. Ezáltal ezeknek nem kell általában nagyon nagy mélység, tehát ezek a mai körülmények között is szállíthatók. De vannak ezek a konténerszájtóhajók, ahol viszont ez a lehetőség fönnáll. Ott, ott fönnáll valóban, és ott valóban nem mindegy, hogy, hogy hány réteg. De ez is csak azt jelenti, hogyha valóban igaz az, hogy annyival olcsóbb a hajózás, akkor hogyha nem három, hanem csak két réteg magasan van megrakva, akkor is még megéri. De nyilván van egy olyan tartomány valóban, ami akkor megérné, csak ezt nem szokták beleszámítani, mert más zsebéből és más pénzéből van, mennyibe kerül az, hogy megoldjuk, hogy de mondom akkor is csak, hogy 60%-i egy 80% időben akkor már lehetségesé váljon ez a hajózás. Összefoglalva azt mondanám, hogy az érvek mindig nagyon szépek, hogy bezzeg máshogy, máshol hol, hogy van, de azért azt látni kell, hogy nagyon más kiinduló körülmények közül indulva, ráadásul a, egy meglévő és tulajdonképpen az árut ugyancsak szállítani akaró vasútról az árut elszipkázva lehetne itt Valamit lépni esetleg. Nem lehetséges Itt, az, hogy bocsánat, a természet fog ennek a folyamatnak a végére pontot tenni? Mert ha, de csak az én úgy, úgy próbáltam képzelni, ha ez a világméretű felmelegedés, ez, ez tovább folyik, mint hogy most is már, a fjordok olvadnak el helyenként. Ha, lecselek, nem a fjordok. Lecselek, akkor, hogy mondjam, az a víztömeg, ami a folyókat táplálja, az előbb-utóbb el fog fogyni. Tehát lehet, hogy amikor éppen elolvad, akkor árvizeket okoz, de ha az nem pótlódik utána, akkor az hosszabb távon esetleg pont asszályos, illetve... Dúzasztásról ilyen... mindent meg lehet oldani, tehát hogyha szétdúzasztják a folyót, és csatorna rendszer csinálnak. Na, nem de akkor meg már egy Nem, csehben ez csehben a gondolatban és helyi... stimmel, mert az, az a víz, ami a Glecserben van, az más sem vesz részt ebbe a körforgásba, tehát az nem jön vissza esőbe, hiszen éppen belefagyott a Glecserbe. De ha elolvad? Ha elolvad, akkor tulajdonképpen megnő a tenger szintje, akkor elvileg megnő a tenger felülete, hogyha nagyon preciszkedünk, akkor éppen, hogy nő a párolgás, tehát akár még bizonyos szempontból nőhet is az a visszajutó e, Nem... Tehát nem ez a legnagyobb problémája ennek a része. Ez, ennél finomabban megalapították, hogy az éghajlatváltozás hogy várható, és akkor most nagyon durván azt mondom, hogy egy kicsit a mediterrán éghajlat felé haladunk, tehát nálunk a nyárak száraz, szárazabbak lennének, a telek valamivel csapadékosabbak, de hát pont nyáron hiányzik nagyon a csapadék a mezőgazdaság számára. De a folyóvíz szintjének nyilván valamennyire hát van. Lesz, Meg a szélsősége... hát is mondják, hogy Szélsőségesebb lesz, tovább tart az asszály, a szárazság, de a el az alacsonyabb. Ez is egy, egy jövőbeli mínusz azért ebben a térben. Igen, ha most nem tudjuk a súlyát hmm. akkor mekkora, de igen. sok. Gyors... Na most a szállításra visszatérve, mert... ugyancsak példaként van említve ebbe a Duna stratégiába mint cégkitűzés, hogy 2020-ra a folyami teherforgalom 2010-hez képest 20%-kal növekedjen. Most emiatt a 20%- miatt Először, és mennyire rejsz ez, és második pedig. Ennyiért ez, ez, ez, kell. A, a 4%-ot növeljük meg 20%-a. Tehát itt tényleg nagyon kicsike mennyiségről van szó összességében, mert ugye mint mondottad, Magyarországon ugye most per 4 és 5% között a szállítás, most ezt 20 kal megnöveljük, de azt akkor jelent, az azt jelenti. Ez egy másik kérdés, akkor fölidézem, mert ez úgy. nyilván jobb, volt, tehát ez, ez a meglévő drinán hát, is lehetséges. Hogy van perspektívája annak, hogy. Sokszorosára emelhető ez a, a forgalom? Vagy van-e értelme? Most, ha teljesen csak közveti alapon nézem a dolgokat, az olyan nem tudjuk, hogy van. stratégiában szerintem előre baritékolat, hogy nincs értelme. Uh -huh. uh, amit szoktak mondani, hogy a kibocsájtásai, a, a környezeti hatásai a hajózásnak mennyivel jobban, <gül> ebből az energiafelhasználás nem igazolható. Tehát én most holland és angol adatok alapján láttam, ott, a, ott az jön ki, hogy a vasúti áruszállítás a dízel vontatás esetén körülbelül azonos a belv, belvízi hajózással, mert a tengeri az jobb uh -huh. belvízi hajózással, és a villamos vontatás esetén jobb. Tehát ami, tehát de Ettől még, hogyha De valóban... egy egy lépés lehetne az, hogy a vasutat fejleszünk. Hát természetesen, igen, ez benne is van, ez van, benne is van. A Duna mentén is, meg, a, Esz... meg arra a keresztbe is, igen. És, és mondom, ez nagyon fontos, ugye, amit a Tamás mondott, tehát hogy ezt, ezt explicíten hangsúlyozzuk, hogy itt valójában arról van szó, hogy a hajózási lobby azért küzd, hogy irdatlan pénzeket öljenek bele abba, hogy a vasútról leszedjék az árut, és a, mindazt az árut, amit vasúton egy évben 365 napon át tudnak biztonságosan szállítani, azt a hajón maximum 300 napig lehessen szállítani. Tehát ezért erre mert a küzdelem, óriási, pi tehát t -t -t több száz milliárdos, vagy ezer, inkább ezer milliárdos beruházással, és ugye az is nagyon fontos, amit a Tamás itt megemlített, hogy mindig azzal szoktak érvelni, hogy a hajózást, főleg száz százalékosan megoldjuk. Egyszerűen kategorikusan nem igaz, ugye épp a környezeti viszonyok miatt a, a, a, a túlmagas vízállás sem jó, a nagyárvizek esetében biztonságokok miatt leállítják a hajózást, ködös napok, az olyan totális ködös napok, amik ugye a Kárpát-medencében azért nem ritkák leállítják a hajózást, tehát ez jön ki belőle, hogy az a teljesen megoldjuk, ez körből 300 nap lehet, és megint azt kell mondani, hogy ez egy 1000 milliárdos beruházás Magyarországon. Tehát az De ennek a teljes be... is csak azt jelenti, hogy akkor teljes kiterheléssel mehetnek azok a hajók, amiket arra bizonyos nagyobb vízre kitaláltak. A Német De... és Holand Na most itt megint azt az kell végig gondolni, ugye, hogy, hogy milyen távra gondolkodunk. Tehát látjuk, hogy a tisza szabályozását vegyük példaként. Tehát nagyon jó dolognak tűnt ez a tisza szabályozása, bár lehet, hogy a szegedieknek akkor, mikor elöntötte Szegedet már nem tűnt annyira a jó ötletnek, de nagyon sokáig ez egy pozitív példa volt a tisza szabályozás és most azért már látjuk, hogy egyáltalán nem volt egy akkora jó ötlet, hogy annyira szűkre vették a tiszát, nem hagytak neki medret, illetve árterületet. Ugye az egész homokhátság is következik ebbe a tehát látjuk, hogy itt azért ezek a beavatkozások több száz évre előre teszik tönkre a folyót, és nem csak a folyót, hanem az, az embereknek a, a körülményeit. Tehát megint ezt kell venni, hogy mit kell átalakítanunk, a folyókat vagy a hajókat kell átalakítani. Ilyeneket szoktak mondani, hogy hát mit képzelünk mi, hogy majd a mi kedvünkért fogják a német meg holland hajózási társaságok átalakítani a hajóparkjaikat. És erre azt kell mondani, hogy kérem szépen menjenek ki a Dunához, és nézzék meg, hogy a hajóknak egy jelentős része effektíven roncs. Tehát egy olyan roncs, amit 10-20 éven belül le kell amúgy is cserélni, de amit nem kell lecserélni, mert vadonatúj, azt is egy 30-40 éven belül le kell cserélni. Na most ehhez képest, hogy a Dunával mit teszünk az ivóvízbázisokkal, az viszont nem 10-20-30 évnek a kérdése, nem milyen távlatokba kell gondolkodni, hanem igenis 100-200 éves távlatba kell gondolkodni. Tehát itt egyszerűen józan észlel fel sem merülhet a kérdés, hogy a hajókat alakítsuk a Dunához, vagy pedig a Dunát alakítsuk a meglévő, kiöregedett hajóparkhoz. Nyilvánvaló, hogy Szélesebb hajókkal, kevésbé mély hajókkal ugyanazt az árut lehet szállítani, mint a jelenlegi mély, de keskenyebb hajókkal. Tehát egyszerűen egyértelmű, hogy ez a megoldás. Tetejében van az a bizonyos vízkelet irányelve, amely szintén kimondja, hogy a folyóknak az ökológiai állapotát csak igen súlyos gazdasági érdekek miatt lehet károsítani, csökkenteni, és ilyenkor azt szokták mondani, hogy de hát a hajózás az egy nagyon erős gazdasági érdek, de hát föltetjük a kérdést, hogy mi a nagyobb gazdasági érdek. Csak itt Magyarországon ezt a viszonylatot nézve, 3 millió embernek az ivóvízbázisa, az ivóvízének megőrzése az erősebb gazdasági érdek, vagy az a gazdasági érdek, hogy hajózási társaságok extra profitot termeljenek. És ha itt tekintjük ezt a vízkeret irányelvet, ami egy kötelező irányelve, akkor bizony azt kell mondani, hogy az Unió komolyan venni a saját vízkeret irányelvét, a kötező irányelvét, akkor ebben a régió stratégiában már ezek a pontok, hát nagyon finomítva kellettek volna, hogy belekerüljenek feltételekkel, ami feltétek egyébként megvannak, de úgy, hogy az ellenkezőt is beletették. Tehát úgy, hogy közben védjük az ivóvízbázist, a turisztikát, a rekreációs övezeteket növeljük, tehát ilyetén módon benne van, de hát ez megint, amit az elején mondtam, ez egy ilyen izomharc lesz, hogy melyik lobby az erősebb, mit fog elérni, de Úgymond a józanész, meg ez a vízkeret irányelv is megkövetelni azt, hogy itt szó ne lehessen arról, hogy a hajók miatt átalakítjuk a Dunát, és a hajók miatt tesszük tönkre a Dunának az ivóvízbázisát, a természeti értékeit. A, itt többször említette Tamás azt, és te is most először hogy bennem ezt a hogy vajon az az infrastruktúra, amit használunk, az, te azt mondtad, az nem épül bele a, a szállítás költségeiben. Hogy vajon az a, az a gazdasági erő, aki rendelkezik ezekkel a hajókkal? Van-e arról egy becsés, hogy az annak a, a vagyona mondjuk mennyi, összehasonlítva azzal a, a vagyon igényel, vagy befektetés igényel, ami az ő munkájukat lehetővé teszi? Tehát magyarul azok a bárkák, ha most ezt nagyon ilyen ö, sarkítva fogalmazom, ha van néhány hajótársaság és van egy pár ilyen, ilyen bárkája, vagy hajója, amivel ami, ami közlekedik, azoknak akár, ha csak az összértékét végz, veszem, vagy a vállalatuknak az értékét, egy ilyen ö, nemzetközi összefogással ö, készülő óriási, mondjuk beruházáshoz, hogy visszanyúlis? Azért nem mindegy, hogy, hogy én egy, azt mondom, hogy a M7-es autópályát márványal burítsuk már le, mert hát burítsuk már le márványat. Bár még ott is megkérdezhető, hogy, hogy vajon azok, akiknek az érdekében van az autópálya, az, azok mennyi hogy mondjam, gazdasági értéket hoznak így létre, vagy mennyit jelképeznek ahhoz képest, amit az ő érdekükben Te azt említett, hogy ez nincs arányban, de ez, ez hogy Én, én hazai arányba. becsléseket olvastam, hogy a hazai cégeket nem tudom megerősíteni, de egy ilyen 8 milliárd forint kár éri évente. De van mennyi ilyes, a hazai cégnek mondjuk úgymond az értéke? Azt mondom, hogy oké, van itt. 50 milliárd értéki kamionos Nem az, értéki, nem az, érték, kamionos száll, értelme, az hogy, hogy mennyi kárt okoz. Nem, hatog, nem, de, de ez most ez csak Ez is érdekes, az érdekes, érdekes ugye, hogy most mennyi... Ér. Hiszem, most, most még úgy, dekem úgy tűnik, hogy ez közgazdaság értelemben sem biztos, én, hogy Én számot helyet. erre nem tudok mondani, de azt tudom, hogy amikor szóba kerül a hajózás, akkor mindig a hajók állami megsegítéséről is szó van. Tehát tulajdonképpen ugye hajózni olcsó, hogyha megvan a folyó, a kikötő, a hajó, a hajó személyzet, meg az áru. Igen. Most, hogyha ebből mindegyik hiányzik, mert nálunk azért úgy néz ki, hogy a meder, ugye beszéltünk róla, hogy az megvan, meg lehet hajózni, de bizonyos korlátokkal. Hajók nem nagyon vannak, és nem nekünk. És nem magyar zászló van a hajódás. Igen, ez a másik, hogy azért hajózás van, tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy bezzeg másnak megéri, akkor ezek szerint ezen a vizelős Már Én azt mondom, hogy a régi jó, akkor számítsuk a milyennek a, a délnémet hajó társaságnak úgy, úgy több érdekeit, van. érdekeit is. Nyilván. Hát látjuk, hogy szállod a hajóból is mennyi Igen. van itt, tehát, de mondjuk az a személyhajózás, az egy másik. A hajózó személyzet az megvan, de az ezeken a nem magyar hajókon van általában, és ha, a hazai azok képzés a az uh -huh. szépen abban maradt közben. Uh -huh. És a, a kikötők, hát azok részben vannak, részben nincsenek, azzal azért erős, komoly ráforítások kellenének. Ja, de bocsáss meg, ami van, azt se használják ki. Tehát ott épült Gönyöné az a kikötő. Igen, ami... én úgy tudom, hogy. Hogy sincs gyakorlatilag. Nem, hát persze, mert semmi nincs, egyik, meg, hát az, bűn ha, ha semmi nincs, akkor hiába van az egyik meg... Hát ilyen használja ha semmi nincs, akkor nagyon senkinek volt. nem hiányzik a dolog. Tehát ez, ez, ez, ez úgy, úgy pangott el, hogy tulajdonképpen... Tehát ilyen szempontból ez nem ö, valakiknek az érdeke már, hogy, hogy ez vissza... Inkább egy ilyen álom, hogy akkor vissza megint a nagy gloárt és a magyar zászlóati komoly ajódás. Tehát mintha a lév, legyen-e ma vagy ne legyen ma lév, egy kicsit olyan, hogy ez már nem a gazdasági racionalitás szintjén azok. De ezzel együtt azt gondolom, hogy ez a 4-5 százalék hajózás, ami, ami így is működik. És nyilván apró beavatkozásokkal, tehát ö, normális esetben az ember azt mondaná, hogyha ez tényleg olyan gazdaságos ezt a részét megcsinálni, akkor a kikötők javítását, meg a hajók javítását is el kéne, hogy bírja. Most, hogyha kiderül, hogy mindent máshonnan kell adni hozzá, akkor, akkor az is kétséges, hogy igaz-e az, hogy attól ez olyan gazdaságossá válik. Mert néha azt az érvet is halljuk, hogy bezzeg be nyugat európába segítik a hajózás. Most, hogyha úgy van ott 30% hajózás, hogy azt még segíteni is kell, akkor kérdés, hogy érdemesenekünk nekünk arra törekedni, hogy nekünk is legyen egy kicsit nagyobb hajózásunk, hogy aztán uh -huh. azt is kelljen segíteni. Tehát ez nagyon bizonytalan. De mondom, ezzel együtt, a hajózásnak és a, és a vasútnak együtt van egy és ugye egymáshoz képest, mondtam, nem nagy különbség, de a, akár a repülő kargó szállításhoz nagyon, és hát a kamionokon való szállításhoz is nagyon nagy környezeti, gazdasági társadalmi mindenféle előnyei vannak. Persze hátrányai is, mert nem mert megy házhoz kevésbé, tud egy vasút meg egy hajóházhoz menni. De ezeket valóban oda kell figyelni, és egy környezetbarát szállításban ezekre gondot kell Fordítani. Itt arról van szó, hogyha külön a hajózás a vasút ellenében elkezd magának lobbizni vagy fordítva, akkor ez mind a kettő rossz irányba visz. Itt, itt ezek a szállítási módoknak együtt és egy összközlekedési gondolkodáson belül kell tudni, biztosítani azt, hogy ami valóban az ő számuk, nem az ő számukra, hanem az ország számára az ő szállításuk esetén válik gazdaságosra meg társadalmilag elfogadhatóvá, az valóban ezen történjen. Tehát ebbe, ebben azt hiszem, hogy én nem vitázom a hajósokkal se, tehát ami ehhez való kis javítás szükséges, azokat meg kell tenni, és ezt végig kell gondolni. A fenntarthatóság nem csak a környezeti fenntarthatóságot jelenti, hanem azt, hogy általában a környező körülményeket figyelembe kell venni. Ebben az összgazdasági, nemzetgazdasági, társadalmi érdekeknek a figyelembevétele is benne van, tehát nem csak az ökológiai érdekeki, az is, meg ez is. Csak mivel ez egy alternatíva igazából, nem pedig egy... egy Együtt abszolút szükség lett, nem maga a hajózásnak ez a, a továbbfejlesztése, tehát ez, ez, ez eddig nem annyira hiányzott a világ haladt enélkül is előre, úgy a maga útján. Nem, a hajózás nem. mindig fejlődött, hát azért egy kicsit már máshogy hajóznak. Jó, Nyilván, akkor azt mondjuk hogy mondjuk 4%, 4 a szerepe a, a, a közlekedésben Magyarországon, akkor akkor ez, ez nem látszik. Hát szóval az hétköznapokban ennek ennek hát, szerepe van, de nyomava. Szóval még valamit azért figyelembe kell venni, tehát ugye a ortodox hajózás pártek azt mondják, hogy duzzasztani kell, mert az megold minden tökéletesre. Tökéletesen Magyarországon a duzzasztók megépítése, ugye három kéne belőle ebből, ezer milliárd forintos beruházás lenne körülbelül. Na most azt mondják, hogy a hajózás a legolcsóbb szállítási mód, ha valaki ezer milliárd forintot beletesz a dologba. Tehát képzeljük el, ha valaki ha kérdezsz, a hogy beletenne, hogy, a vasútba beletenne ezer milliárd forintot. Hol van -e ezer akkor... milliárd forint vagyonú hajózó társaság, hát, ha aki nem. azt mondja, hogy hát Na akkor nem nem, én állam mond... a hajókat, ezer milliárdért, te megcsináld nekem az utat, és akkor ma együtt már véget érünk. Ilyen, ilyen, ilyen, nyilvánvaló, ilyen nyilvánvalóan nincsen. De mondom, egy ilyen viszonylatban nézve ezt a dolgot, ha Mávat, a állami vasútat megtámogatnák ezer milliárd forinttal, akkor mi lenne a vasút társaság? Ból, hát az lenne valószínűleg a legnyereségesebb cége az országnak. És a másik ma pedig... még nem olyan biztos. <gül> <azért>, az <gül> nálunk, bár, nálunk bármi előbb mondat. De ma a hajózás is, is még több több vagyunk, a, más, a, a másik, amit jó nem lehet elvonatkoztatni, hogy itt, itt nem arról van szó, hogy a nagy értéktelen semmi közepén teremtsünk egy hajózó útvonalat akármilyen befektetése, és az milyen jó lesz mindenkinek, mert négyről fölmegy 5-6-7 százalékra a arról van szó, hogy itt van egy ivóvízbázis, Európa legnagyobb édesvíz készletei itt vannak Magyarországon. Itt egyszerűen nincs mese, a kettőt együtt nem lehet csinálni. Tehát hajósztrádát kialakítani, és az ivóvízbázisokat megtartani nem lehet együtt, károsítják. Hmm. Tehát itt erről van szó, ha ezt megcsinálják. Igaz, hogy hajózási társaságoknak lesz néhány milliárd forintos, vagy néhány tíz milliárd forintos bevételtöblete, de akkor az ivóvíz tönkre megy, ivóvíztisztitót kell építeni például Budapestre, a Szentendeli Vízbázis már nem lesz közvetlenül iható, tehát mindazt a költséget ami többletként jár, azt a társadalomnak egy részével fizettetik És meg. ezt ma még ki sem fejezni. Hát ezt nem tudjuk. Nyilván nagyjából ki lehet számítani, hogy egy, egy tisztítómű mennyibe kerülne, de a lényeg ez, hogy ennek a költségét valójában a társadalomra hárítanák rá, miközben a hajózási társaságok zsebre tennék a profitot. Tehát erre mondja az ember, hogy ez így nem korrekt, ez így nem megy, és itt alapvetően a társadalomnak az érdekeit kell figyelembe venni, aminek az az érdeke, hogy az ivóvízbázisok fönnmaradjanak, nem pedig az, hogy azok a hajózási társaságok, amik most is tudnak ö, szállítani, és nyilvánvalóan nyereségesen szállítanak, mert egyébként nem szállítanának, azok most extra profitot termeljenek, vagy több extra profitot most termeljenek. A, olyan, bocsáss meg, csak még egy kérdésem, hogyha, ha egy szállítási forma nem áll meg a saját lábán, akkor ó, tulajdonképpen az államon kívül ki más szereplő jöhet még számításba a működtetésével. Most gondolok a Mávra, de ha a... a, a hajó sem áll meg a saját lába, mert ha az egészet nézem, ugye a hajózó útvonal kialakításával együtt, ha azt mind rá akarják terhelni a vállalkozós, akkor ők nem tudják megcsinálni, vagy nem fogják megcsinálni. Ez az bonyolult, vagy olyan drága lesz a szállítás. Nem, nem tökés, az a szállítás, ami ma van a világban, tehát, az nem áll a meg a saját lábán. Ennek nincs helye, ilyen formán. Nem, én azt gondolom, hogy az a fajta szállítás, ami ma van, tehát a világ minden távoli pontjáról, mindent érdemes, bortól. Igen, minden minden mindenhonnan, mindenhova szállítani, az egy olyan nyomott ástruktúrába ás igaz, csak ami hogyha a saját lábán kéne megállni, nem lenne igaz, vagy nem, nem működne. Tehát ilyen értelemben ez a ez egy, egy fenntarthatatlan közlekedés, ami egy fenntartható rendszerben nem képzelhető el. Tehát ez, ez az egyik. Ezen belül természetesen igaz az, hogy ezek különbözőképpen nem állnak meg a saját lábukon, és a rövid távon az államoknak van, az egyes államoknak nyilván a a benzineladásból nagyobb közvetlen bevételük van, és a, a, a közösségi közlekedésre meg rá kell fordítani. Tehát De hosszú távon ezt éppen egy összköllekedési rendszerbe végig gondolva lehetne kiegyensúlyozni. Tehát euh, itt, itt, itt nagyon fontos ez, hogy a, hogy a rövid távú bevételi érdek, meg a hosszú távú. Egyébként szintén gazdasági szempontból is végig gondolható érdek között egy nagy különbség van, és hogyha nem a hosszú távra, de kintünk ha nem a rövid, de akkor egy rossz irányba megyünk. akkor, akkor tulajdonképpen, jön... ha helyesen gondolkozunk akkor ez a globális uh, szállításkereskedelmnek egyfajta ésszerű korlátozását kéne Igen. jelentse. Hát nem korlátozás, hát az árak helyreállításával korlátozódna maga. Jó, tehát e... hát az államnak ki kéne vonulnia abból az infrastruktúra, infrastruktúra föntartásból, amit ott hozzáad, vagy pedig el kéne kérni az árát az adóban, mondjuk a természeti pusztítás. Ezért ez így mert, mert végre, tudom, ezt mindig összekapcsolják az árvízvédelemmel, uh -huh. és úgy állítják be, hogy ő, árvízvédelmet csak úgy lehet, vagy próbálják úgy beállítani egyesek, hogy az árvízvédelmet csak úgy tudjuk ő, valójában megoldani, hogyha közben a duzzasztási meg hajózási dolgokat is megoldjuk, ami nem igaz. Tehát ö, bizonyos védelmi, ez a probléma, ez szinte már túlmutat a, a hajókon. Lehet, hogy nagyon a hajó ez, ez, egy sokkal ez, ez, egyszerűbb, mert ez, ez túl mutat, sokkal kevesebb eleme van. A köz, közlekedésen belül a de hajó nem hajó, hajó probléma, ez a probléma. De haján. ez nem csak az árvízvédelem, a, a honvédelem is. Tehát Igen. bizonyos stratégiai kérdésekben a közlekedésre szükség van, védelmi vagy támadási okokban, mind, mind a kettő. Tehát, Most az, még az, hogy mennyire gazdaságos meg hosszú, meg rövid távon? Tehát ugye indokként azért mondják, hogy a dunai azt az hozzák, hogy a dunai hajózás fejleszteni kell, hogy jelenleg a hajóknak, amik jönnek távol-keletről, meg kell kerülni ugye Európát, és föl kell menni a földközi tengeren keresztül, föl kell menni Amszterdamba. És mennyivel egyszerűbb lenne itt a Dunán keresztül. Na most, honnan jön ez az áru távol-keletről? Milyen áruk jönnek? Olyan áruk jönnek, amik tulajdonképpen ö, valamilyen szinten tönkreteszik az európai gazdaságot. Tehát miért kell Magyarországnak, vagy az Uniónak abba őrletes összeget beleölnie, hogy a saját gazdaságát hát, tönkre. Na tendez. most itt jön a izén. Nem, olyan áruk jön be szerintem, ami, ami jó néhány európai váltot gazdaggá tesz, és annak az adójából jó néhány állam föntől tud tartani egy, egy jólítének nevezett társadalmat. Miközben az a szemét, amit behoz, vagy az a áru, mondjuk inkább így, az az, az drágábban itt megteremelhető lenne, nem lenne belőle akkor a forgalom, nem lehetne azt a fajta olcsó életet, euh, életszínvonalat föntartani, hogy mi ennyi mindenhöz jutunk hozzá, nem, hanem ez egy csomó mindenben akkor kevesebbet jelentene. Tehát egy egészen más struktúrájú élet működhetne, vagy működne ezek nélkül, de akkor azok a, azok, akik a szabadkereskedelem lehetőségét kihasználva ebben, ebből élnek, akkor azok nyilván valami másra kéne, hogy foglalkozzanak. Ilyesmény nem foglalkozhatnának, mert az vagy túl drága lenne, vagy vagy vagy más akadálya lenne. Hát dekem ez így jön le. Jó, de itt, itt tényleg... Sem, Lehet, hogy nagyon szóval Emellett azért az képet, van, persze. hogy a, a konkurenciát uhum. támogatjuk azzal, tehát nem egyszerűen azzal, hogy pusztán beengedjük, mert ez úgymond kötelesség, ez egy de nem azzal, pustán, az, tehát azzal, hogy hatalmas összegeket akarunk arra költeni, hogy a konkurencia távol kelet az könnyebben el tudja az áruját itt adni. Tehát valójában itt erről van szó, tehát azt mondja az ember, hogy való ez érthetetlen, hogy miért ezt akarják hát azért, iszonyatos pénzekkel. Azért, azért mert, mert, mert ha én távol-keleten mert én mondjuk ruhát akarok gyártatni, akkor itt elő fogják nekem állítani mondjuk 1500 forintért. Csak ugyanaz, azt mondom, 30 forintért elő fogok állítani, és én innen küldöm el a szabásmintát, megkapom és ezért én itt nyerem azt a 1500 de, de forint használatot. De, de az itteni ez, ez az az 1500 forint ebből a társadalomból csak nálam jelenik meg, ez nagyon nehezen fog megjelenni általában a társadalomban, mert másnak már nem adok ezzel munkát. De ez nem csak Európa-Kína viszonylatban igaz, ez ugye hát az Amerikában akkor is, is mindig felmerül, van, vagy nem, itt Európán belül, amikor azzal érvelnek, hogy azért kell az olcsó hajózás, mert ezzel a magyar Én, termékeknek az akciórádiusz, ahol el tudjuk adni, igen, az megnő. De ez nem szokták hozzátenni, hogy pontosan ugyanannyival megnő annak a német árúnak is az akciórádiuszért, Igazából az, hogy most ezen végül is ki fog nyerni, azt nem lehet előre megmondani. Illetve az, aki versenyképesebb egyébként. Az tehát a versenyhelyzet tehát mindig, mindig az képest, nyer, aki egyébként is jobb helyzetben van. Igen, tehát volt. ez nem teszi versenyképessé a másik ugyanazon út mentén fekvőket. Egy másik irányban igaz, tehát hogy az együtt tekintve a Duna mentét, az lehet, hogy ha a keresztszállítás rajta, akkor olcsóbban lehet egy harmadik helyre. Valami árut előállítani. Tehát ilyen értelemben lehet bennek közös versenyképességi érdek a belső szállítások javításával, de ezt nem, ezt nem erre szoktak fogni. Okay. De nem tudom, hogy emlékeztek arra, hogy amikor az építési felindult, hogy akkor. Most Szabolcsba vezessük az autópályt. Hmm. Az egyik érve az volt, hogy kell az autópály oda, mert ez majd olyan lendületet ad a gazdaságnak, hogy fölemelkedik a térség. Ha hát hát az autópály most, mellett fekszik, azok általában beeszeg. De nem az, hát hogy a térség. A most, az, most, a... most látjuk, hogy szabolcs az mennyire emelkedett föl. Hát Túlzottan nem emelkedett nem, nem. föl. Az autópálya mentén valóban van egy prosperálás, részben azért, mert az. Az ah, új csatlakozásod? Hát közvetlenül az autópálya mellett, mondom. ha nincs egyébként csatlakozás, akkor is, mert oda telepítenek új üzemeket, azért, mert mindenki arra gondol, hogy az a biztos, hogyha az autópálya mellett van, közelében van. Most a csomópont közelében, természetesen, nyilván nem a közbenső. Tehát ilyen értelemben az autópálya valóban e, létrehoz valamilyen prosperálás, de annak a rovására, aki nincs az autópálya mellett. Igen. Tehát olyan dolgot, ami máshova is települhetne, az oda fog települni. Tehát ahogy Budapest uh, kiemelkedik az országból, ugye az autópályák mente is kiöl. Egy másik fajta lejtő mm. is kialakuló. tehát Ebben az értelemben van benne igazság, hogy oda többen települnek, vagy ez Csak nem ez az ország érdeke, hogy néhány sávba sokan betelepüljenek, mm. mert az, ez nem egy abszolút többlet, hanem csak máshonnan kivont fejlesztés. Nagyon. Nézzük a valóságot. A időnként kapok meghívókat a bituki -tól. Hajózunk a Dunán címmel. És ö, ö, hát hol, itt, holott tartják ezeket a rendezvényeket, hogy ismertessék a Dunó hajózhatóságával kapcsolatos tervek, ismert, ö, terveket. Ö, egy ilyen részt vettem egyébként Budapesten, amelyik ö, négy ilyen szűkület vagy gázlónak a rendezés, rendezésére, mert rendetlennek úgy leszik ezek a, hajóz, a, a, a, a, a folyamszakaszok. A vonatkozó terveket ismertették, többek között például Árpáti Hídi Gázló, mint kiderült, hogy van-e gázló rendezését. Ez volt majd március 9-én, és már van egy újabb szeptember 21-én, ez Dunajovárosban rendezetlen ottani rendetlen szakaszoknak a rendezésével kapcsolatban. Nekem egy személyes élményem volt, amikor ezen a március 9-ei rendezvényen, hát most kíváncsiságból elmentem, hogy hogy zajlik egy ilyen ismertetés. Hát rendben, ugye számítógépes projektorral mindenre bemutatva a dolgokat, ö, egészen addig mentek a, ment a maga medrébe, amíg meg nem kérdeztem, hogy mi van ezzel az ö, ombudsmani állásfogalással. És e, na, a, a üdvésrevelető elnöke, hát a neve itt a hogy homály fedje, e, azt válaszolta a vállát vonogatva, hogy kérem szépen, amíg az a bizonyos miniszteri rendelet érvényben van, amelyik e, a 6D előírja, addig neki kötelességük erre tervezni. És a rendeletet ugyebár nem vonták vissza, nem módosították, tehát ő továbbra is tervezik ezeket a beavatkozásokat, és ha pénz lesz rá, meg is fogják őket valósítani. Egyetlen egy dolgot még hozzá kell tegyek, hogy itt van kérem szépen az Ápád hídi rendezése című beavatkozás, amelyiknek nem is a, azért hozom most külön elő, mert hogy most hol fognak kotorni, hát az Ápát híd alatt fölött most nem az az érdekes, hanem mégután előírás, hogy a Dunából, a hajózási célból kikotolt anyagot vissza kell tölteni, mert uh, erre majd külön, ha lesz hogy még időnk, uh, kitérhetünk, hogy milyen rabolgazdálkodás folyt itt keresztül, és hogy ez ne folytatódjon, egy előírás, hogy nem szabad kivenni a Dunából, lesz, hanem valahol máshova kell elhelyezni, és találtak neki egy tökéletes elhelyezési területet a még mégpedig a Cseppély és Szabakikötő hármas számú Na elvagyó gombot kérem szépen, ami kb. 20 éve építettek meg, ö, ástak ki ezt a merencét, bővítve ugye csapa a csapászabakikötőt. Most úgy tűnik, hogy nincs rá szükség, tehát nem, hogy ö, ö, bővítenénk a kikötői kapacitást, sokat, egyiket a másik után szüntetjük meg, ö, mert ugyanis, mint, mint tudjuk, a Nagyvásátelep környékik kikötőt már megszüntették, a Fokaöbölt megszüntették, a lakópark le belőle, és most éppen folyik a Cseppely Szabakikötő felszámolása. Ö, ö, Duna szabályozás címszó alatt. Tehát ö, én ezt bűnjelként tekintem az ilyeneket, többszörösen is, tehát minden kikotrás felesleges, mi pedig a feltöltés kifejezetten káros, és hát e ezek az e akciók mennek egyik a másik után. Hát én egy dologban megvédeném ezt a vitukis tervezetet. Tehát korábban azt e nagyon sokszor hangsúlyozták, hogy a Dunána a hajózás, ezt a bizonyos előírások szerinti hajózást kizárólag duzzasztással lehet megoldani. És akkor néhány évvel ezelőtt az akkori minisztérium adott egy megbízást arra, Tulajdonképpen Európai Uniós pénz háttérrel tették, és úgy állt össze a projekt, hogy hagyományos folyamszabályozási módszerekkel nézzék meg, hogy, hogy lehet a hajózást megoldani. És tulajdonképpen erre készült ez a akkoriban még először két változatban, aztán az egyikre kidolgozva, tehát a tanulmány. Tehát ennek egyfajta kétfrontos egy két harcot folytat. Egyik oldalról a duzzasztás pártiak nagyon támadják ezt az egész tervet, hogy a duzzasztást nem vették bele a, a alternatívák ne, közé. Az a ugye ez, ez világos, hogy ezt nem kellett bevenni, hiszen nem az volt a kérdés, hogy duzzasztással lehet-e hajózni, mert ez, ez egyértelmű, hanem hogy hagyományos szabadási módszerekkel igaz-e azt, hogy nem lehet hajózni. És ugye az jött ki, hogy lehet. Tehát nem igaz, mert lehet. Tehát ez mindenképpen egy pozitívumma ennek a termnek, hogy egyáltalán ez belekerült a, a közgoz közgondolkodásba, és így ilyen értelme. Most utána valóban azon lehet vitatkozni, és ez, ezt valóban a tervezők mondták, hogy a, tehát az egyik paraméter az volt, hogy nem kell a duzasztást viz, vizsgálniuk, hanem ezt a hagyományos folyam szabályozási Másik paraméter az volt, hogy a, a meglévő nemzetközi előírásoknak megfelelő par paraméterekre, vagy hát a hazai előírásoknak is megfelelő paraméterekre. Tehát ez számukra valóban két fal volt, tehát egyrészt, hogy nem vizsgálják a duzgazdást, másrészt viszont elfogadják a nemzetközi és hazai előírásokat. Ez a diszpozíció, tehát erre kellett nekik a tervet készíteni, és erre, tehát ebben az értelemben, jó, hogy még erre is sikerült bebizonyítani, hogy lehet hagyományos módszerkel. Most itt teljesen jogos ez, amit utána Péter mond, hogy de hát az sem igaz, hogy ezt a falat itt be kell tartani, mert ezt a falat el lehet mozdítani, és mint ahogy a Ugye az ombudsman hivatal is arra utalt, hogy még kicsit túl lihegjük ezt az előírásét, tehát még annál kevesebb is elég, én még mondtam, hogy még az is lehet, hogy még annál kevesebb is elég. Tehát ez, ez egy második lépcső. De ez önmagában a tervezőknek nem volt a feladatuk, tehát ők erre Szerintem tisztességesen felhívták a figyelmet, hogy ezt így meg lehet csinálni, ennyire. Most valóban van egyfajta ilyen nyomakodás, hogy akkor nem is biztos, hogy a 180 métert mindig egybe kell tartani, ha már külön veszünk 290 méteresen már akkor is kevesebbet kell kotornén. így is van egyébként pontosan, tehát ezt külön ki is emelték, hogy mennyire ö, odafigyeltek, és mennyire ö, ö, hát ö, finoman nyúltak a dologhoz, hogy itt tényleg két ilyen Igen, csatornát lehet tovább haladni, igazából egyszer 90-en is meg lehet oldani, mert hiszen nem kell mindig mindenütt nagyon széles uszáj csapatoknak találkozni, tudni. Tehát vannak azok, mert kis még belehet Ennél is akkor egyszerűen sokkal olcsóbban meg lehet az Még valami nagyon fontos, tehát hogy tényleg lássa az, az ember, hogy azok a kinyilatkoztatások, mert másnak nem lehet mondani, hogy kinyilatkoztatás, ami a vízügy részéről elhangzott évtizedeken keresztül, hát itt most persze nem hogy általánosabb a vízügy, hanem egyes személyek részéről, tehát hogy mennyire fontos a nagymalosi duzasztó, mert anélkül nem lehet. Na most ebben a tanulmányba és ugye mint nekünk úgy személyesen is külön hangsúlyoztak a, a, a tervezők, hogy Nagymarosnál három, ahogy ők mondták, viszonylag kis beavatkozással kiváltható a Nagymaros időzasztó. Tehát az ember elkezd gondolkodni, hogy akkor miért akarták ezt az őrületes összeget rákölteni. Jó, nyilván azért, mert őrületes összeg lett volna félig meddig, csak az, hogy, hogy ténylegesen ezek a duzzasztók viszonylag kis beavatkozással még az azon paraméterek mellett is, amit mi nem tartunk elfogadhatónak, túlzottnak tartunk, még azon paraméterek mellett is megoldhatóak és kiválthatók a duzzasztók, és főleg, hogyha az ember azt mondaná, hogy tényleg egy Érhető folyót szeretnénk, és egy emberléptékű hajózást szeretnénk, akkor még kevesebb beavatkozásra lenne szükség, és a pénzt nem ilyenekre kellene költeni, gyaníthatólag, hanem itt van Budapest, és Budapesten nem lehet sehol lemenni gyakorlatilag a folyóhoz. Az egyedüli természetközeli partszakaszt, hogy ott a egy környékén a Rómainál római azt meg akarják szüntetni, Igen. a beépített jogellenesen, vagy nem tudom mennyire jogellenes, vagy nem minden az ártére épített területek vagy, vagy épületek miatt, de le kell menni a rakpartra, hogy, hogy nem lehet lejutni egyrészt a rakparton, az miatt, másrészt az egy dolog, hogyha már lejutott, de egyszerűen még a Margit-szigeten sincs egy olyan hely, ahol le lehetne barlagni egy kavicsos, homokos fövenyen, hogy miért nem lehet egy kétmilliós ö, városban egy ilyen területet kialakítani, ahol van egy természetes partszakasz. Mert nincs természetes partszakasz, még a Margit-szigeten is csak beton, beton, beton hátán. És ez egyszerűen abszurd, hogy ilyen a helyzet ö, Budapesten. És ö, még az zárás azért hangozzék el, mert ezt ö, a műsort a kiadandó, tehát a Civil Rádió által kiadandó Duna kötetnek a záró műsorának szánom. Ez a, volt a reklámhelye, ami ö, má, a október vége fog megjelenni. Egy hasonló kék kötet, mint ami megjelent a Nagyváros Egyetem első adásairól. Várhatóan a, októberben meg fog jelenni Szomember szóval elején, tehát karácsonyadéknak kötelező tökéletes ez a tisztet hallgatók számára. Ö, szóval szeretném, hogyha még elhangoznék, hogy nem egy természetes állapot már most sem, ami a folyó van. Rákóczi László mondta el a Vituki idős, tehát ö, nyugdíjas tervezője, a ombudsmani hivatalban, egy konferencián, aki a medel állapottal foglalkozik, hogy 65-90-ig 64 millió köbméter kavicsot pototta ki a Duna-Magyar szakaszán, ami miatt a Duna főleg Komárom és Nagymaros között másfél méterre csökkent a medel szintje, és már Budapestnél is látszik a hatása, mert a nem jön utánpótlás, tehát akkor csak elfele megy a kavics, és a rappatok tövében szinte áll láztanak a kövek. Az én gyerekkoromban alig, lá, alig volt nagyon ritkán forrult, tehát, hogy olyan alacsony mézállást tett volna. Tehát iszonyatos bealkolásra történtek, és még ehhez képest jönnek rá a hajózási célú fortrálást, tehát erre mondom, hogy erre már se, semmi szükség. És itt be is kell fejeznünk. Ma Fleischer Tamás kutató a Magyar Közlekedési Klubtól, Máros Dák Péter Dunakartától volt a vendégünk, és Búcsúzik a a Gábor. két hét hét múlva jövünk ismét.